شطانه ريجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولك لا تشعرون سوره البقره دويمه يسكي بیان د رسالت شروع په نبی له سراتو والسلام د منکی نو د طرف نه اعتراضات او شبهات داغي جوابونه کړه اتمه شوبه او اعتراض په تحویل د قبليو خپل بدل شوه نوundai ترازیو کوچی دا, قبلی دا, دا سچولو شو چوسه پوری بیت المختس ترب تموز کو اوس بیت الله تمخک دري الله تفصيلي جواب کو سلور جوابونه دویج ماری او دو تفصیل یو جواب خلن داو چې اطراف مشرق مغرب دله اختیار کی کم طرف ترپتا حکم کوي بس مون تابعو دویم جواب اته تفصیل یو می دل پار بدل کړه ګورم چې څوک د پیغمبر ته بیداری کوي او ترم جواب ہم اجمالی وین الذین اوتول کتاب علی علمونا نور حق من ربهم ظالوملیان وتمططا چرا حق د قبله او ثالورم جواب بیا تفصیلی لالا یکونال الناس علیکم حجه تم لذید قر بدل اشوا ک بدل شوی نو دا پیغمبر حق نه ده زکا چې دغه نخا علامه دا واه وزړو کتابونو کې چې قبله به بدلی نو کو بدل شوی نه دی ویته ترازو چې دا حق پیغمبر نه ده نور کو زوی هي ترازو نه کین نو هغه ترازو نه اسی دې ځای او به ضرورت کليچي د شواحاتو جوابو کو او خاص کر د قبلي معنی تفصيله نفسکرونی اذکرکم د دې زینا بنځ خبر بیانولې امور مصلحه د 파ره د مبلغ او تحزيز ورکو تیزی هر کله د الله د دین کار کې بیان کې نو پاره کې د مقابلی په وخت کې د دې خبرو خیال ساتل وکړ الله پاک با امداد کړي یو ذکر دویم شکر درم ایستانه په صبر سرورم ایستانه په صلاة او پینځم پد ایک سو چوون آیات کے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ الله سَبِيلِ اللَّهِ شان د شہید بیانے اشارہ و دیتا چھ پد دین بانده با مرگ جو بلو قتل تم زان تا یار ساتے نوکو با دین نو پد حق بانده مرشے نو داسیوا اے چھ مرنے زکتا مرگ دیر اچت مرگ دے د شهادت مر دا, دا الله پنیزلی مقام لري نو دا بیان دی یاد کی اوس شان د شهید او مقام د خلق قربانی بی مرگ جو بمزان نیبل او خلکو چې قرباني وي مرجو بل ته ممزان نیول وړوني او ورسره رد کړي دا غچا چې کوم خلکو د الله په دین باندې شهي چي بیمار ابس غنو لکه منافقان ناوی و و او وي چې سوابه کرام په وحد کې یا په بدر کې شهيدان شو دوی وګړه کنه زمونږ نه مننه موږ وتوي مکه وي دوی زمونږ نه مننه لاړ زمونږ نه مننه نو سره هوخل نه علاوه یې نه سره دی هوړل دوی د عام مړو غون عبس او فزول مر مګنه بلکې د دې مر د مقام والا مر د شهادت مر ولا تقولو او تاسو موای لمن غا چاته يقتلوا چو وجلي شي في سبيل الله د الله په لار کې یعنی دا الله د دین نه نو دي ته موای اموات عبس مړه اموات مړه تفسیر ما لم تنزيل وعلى معنا کوي اموات يعني کا سير الاموات ابس مړو د نورو مړو پشان بل احيان بلکي دي خو جمدي دي څنګه جمدي وي ولا کله تشورول لكن تاسو په ځن باندې نو الله ورلا یو به تر جن جدا او بہترین جنے دے نوشان بیان کدے شہید دل تمدہ سی آیات او دغه رنگ مضمون د شہید متعلق با صورت آل امران کے مرش او گو رہے صورت آل آیت نمبر 169 ولا تاسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات امواتا ګومان مکوه پات آسان باندې چې اوجلې شي د الله بدین ولار کې اموات نه بسونه د نورو مړو پشان د عام نورو مړو پشان بلا حیان بلکې جمدیه وعند ربهم د رب, رب سره پخوا کې بر یورزقونو د itineraries پر کړې کی دا مفسرین وایي دا اولنې آیات شه ده د صورت بقرهي نو نودا په د بدر شهداو مبارکې او دلتا د سورې ال عمران کې د شهداي اوحد متعلق ده د بدر او د اوحد او اوحد نو د تلقه بقرہ کې د بدر د شهداو مطالق او د ال عمران کې د اوحد د شهداو متعلق ده وس خبر ادا چې قرآن وایي مړور تموای زمدی د دې نمړوي له څه مطلب ده او د دې ژوند څه مطلب ده فريزان خپوی لغواړي دلته ووره قرآن وایي مړور تموای بلکې زمدی دې د وڑایا ته اوتاو صبح مخ کې لاړ شه سورت النحل رول ومخی تا کی دون آغینا حل کی سورت نحل سورت نحل سورل سمسی پارا حل آیت نمبر بیس اتیس والذین يدعون من دون الله اله الا یخلقون شیئا وهم یخلقون اغاچ دیور تر مدد سر امدد شوی من دون الله اذا الله نہ سیوا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون نقوس اس اسم شی پیدا ګولې بلکی دوی پیدا کړی شیوی دی ام غیر احیا مړی غیر او احیا او جمदिनी دي واما یشورونو دي تدا پته مله کی چې ایانا یو باسون کرب پورته کولی شي د قبرونو نا قبرونو وکړه پورته کی دته اوسوی مړی جمदिनी دي دا دا چا بارکه وی تفسیر روح المانی والا هم وی او دار موزه القران کې شاعب الدول قادر د دې آیات دلان دی وی امواتن غیر احیا د سو کیا دی وی یہ ان کو فرمایا یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دا خلک اگر خلق کیا دی شوی گزرگان انہیں امداد خواڑی گزرگان جا دی, دی امواتن غیر احیاء جمدی نه دی کوئی کې په ہے دلته وی مړی زمदिनी او بقره کې او آل عمران کې وی مړ ورتمه وي زمږي اوس بده دې حل سو کوي نو څنګه چې دامون د دا یاتون راواړول او مونږ وايو په حال نه پويو نو تققرنګ سوحابم په نه پويدل نو چې د یاتون نازل شو نو نبی عليه السلام لرا له حدیث ده مسلم بخاری وغیرہ صاحبوی چې زمونږ رونه اصحاب کرامو هوت کې شهیدان شول نداره شهیدان مبارکه قران پاک سورہ ال دا یا تون نازل شیلاتا سبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات کم خلق چې د الله پلار کې اوجلی شي په دیوان دی او مان د ملوما کوي بلا خیاون بلکې دي جمدیین دربهم درپانیز نوې مونگا حیران چې دا څنګه خبره لاله قران وې مړه ندي جمدی او مون پخپل لاسا دغه صحابه چې کم پهوت کې شیدان شي دامون مون په پرلا لاسه کافن دفن کړ جنازې مې وکړي خبرونو کې مې دفن کړ خاورې په واړو او بیا داوی خزې د دا ایتت نبات په نورو سړونو کې اونو تړل خزې بلته پنیکاش مالونه تقسیم شو او قران وایې دا الله پیغمبره قرآن ویچی مڑاور تماع جمدیدی دیسه مطلب صحابه کرام و نبی علیہ السلام نا تا نبی علیہ السلام جواب برکڑه بزا مسئلہ حل کرد دا, دا مون خلقو دا سی نا حل گر زولی نبی علیہ السلام حدیث مسلم ترمیزی ابن ماجا نسائی احمد مالک ټولو نقل کرده مسلم ترمذی ابن ماجہ نسائی مسند احمد موطئ مالک دا حدیث نقل کړې او بیا مفسرین هم نقل کړې تدی آیاتونو دلانی نبی علی السلام صحابو ته وي چې کډا استا سورونا او هوت کې شهیدان شو نو دا روایت مختلف الفاظی زيده ټولو مجموعه وین نو الله پاک چونګیدا دا, دا الله د دین و نو او د توحید شهیدان نو الله رب ال عزت ځان ته ودره او روح نه ځان دین او د توحید شهیدان او تاسو سب وی اے دا الله اے الله کمستانه متونو امون تمې له هر نعمت ملوح نور ته مونږ سوال وو وی وواله سچي وواله یو سوال کو شو هدا ووته وی له خود شو هدا وی به یو سوال ده ان تردا ارواح انا فی اجسادنا زمو روحنا زمو دی جسمونو کې واپس ولې ګیو دنیا کې پدې جسمونو کې را لواچې ولې زکه کله چې مون شهیدان کېدو نو د شهادت په وخت کې د دې شهادت دوم را خونو مزه وا چې دا نه خونو مزه به سکی نشي نو یل لا فقرتوي چې نه دا خونکو دا خو کې واپس دنیا ته تګ نشتبیا ال بتا د دې په بدلکه بدل باندې بل احسان وکم خپل دیدار ودرتو خې نو الله په خپل دیدارو کو نو وی الله ته الله زه زموږه اطلاع زمون خاندان او خپل خپلوانو ته ورکی شي په هیڅ شي او ډېر او مزو خوشاله کی نو وی د آیات نرا ده لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفه اللہ خوفن علیہم والاہم یحزنو ودایاتون نازیلشو او الفاظ بیا د نبی علیہ السلام دائی جستا سرونو وحد کی شیطان شو نو الله دا دیرو هنہ ارواحو هن فی جو فی تیور خزر لہا قنادیلن معلقتم بالعرش الله دا غیرو هنہ دشنو مارغانو په شکل وات چول دی روحونو الله علت جسم ورکا دشنو مارغانو شکل او بیا د عرش دلان دے د دی روحونو دا بارا دا شہداؤ علت قندیلونو پنجری دی نتصرح من الجنت حیث و شاعات و جنت کی گرزی را گرزی حلوزی را حلوزی سمتاوی الا تلک القنادیل او بیا د شپې ټیمپه اندازابانه بیا دی واپس پل خانادی له ترې صاحب کرام په دې پوهه صاحب یو مونږ پېښو چې دا څه مطلب دی چې جمديري مطلب ژوند دې هغه الله سره برزخ کې ژوند دې دغمانه د علیمران د آیات دلان دې خازن عالم کړي را تفسیر خازن والا وې انهم احیاءون عند الله تعالى في عالم الغيب لانهم صاروا الى الاخره ده عبارت ته دا خازن تفسیر خازن انهم احیاءون عند الله تعالى في عالم الغيب لانهم صاروا الى الاخره دغ معنا خازن امکره دلتا دے بقرہ کے صورت بقرہ کے چھکم آیات دلتا مانا کئی ابن کسیر تبصیر ابن کسیر والا مانا کئی اوی احیاؤن بل احیاؤن ایوی فی برزخہم احیاؤن پقبل برزخ کے جمدیری تبصیر ابن کسیر احیاؤن دی برزخ المحیا دارن فتح البيان والا موی او عالم التنزیل والا موی چې مراد برزخی ژوند او دتا لم یختلف فی سبیل الله اموال عالم والا وی ای کسایر لموال دهم مونږ غوته مګنه دهم سه حواله او تفصیلو دارن د دا علامه شامی شاګرد دی محمد حوت تھرویش علماء شامی شاگرد محمد حوت تھرویش دغیر ساله اسنع المطالب في بیان الاحادیس المختلف مختلفت المراتب علماء شامی شاگرد اسنع المطالب في بیان الاحادیس المختلفت المراتب دو سو پچھل میں اغلی کی اوی د حیات دا شہدہ و بارک وی حیات الشہدہ ثابتتن بالکتاب العزیز وی د شہدہ و حیات پا قرآن پاک بانے ثابت تے ورپسی وی وی حیات برزخیتن یو اورزخی حیات کمایاتی فی حیات الانبیاء لقد سنگ چی د انبیاء علیہ السلام بارک وی راضی وہی و اما حیات الدنیا فلا تکونو فی البرزخ لاحد او ارچی حیات دنیاوی دے نو پرزخ غا چا تم نه ل حاصل لن بس مطلب داش پدزان کوی چیاو ده د دنیا پا اعتبار مرگ نو ده د ده اچا اختلاف نشتا چه ده مرگ نباد نبی ده ولی ده بزرگ ده عالم ده د دنیا پا اعتبار وفاج بشک ده وفاد پا انسان رازی کلو نفسین زائقت الموت اور سریہ وریصی بارے کی تیرشی ہو دیو پیغمبر بارے کی یعقوب علیہ السلام ایز حاضرای یعوبل موت روسوبه یوسف علیہ السلام بارے کی راش فلمما ہلاک یوسف علیہ السلام بارے دارن د دا سلیمان علیہ السلام بارے کی برائشی صورت نمال کې چې ما دل علی موتیہ الا دابۃ الارض نو دارنګ د دا نبی علیہ السلام بارے کې با سوره الا عمران کې راشي ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا ام او ان قتلن قلب دارن د دا نبی صلی الله علیه و سلم لپاره راشي انك میتون وان هم میتون دا د سپه اعتبار دی د دنیا د دنیا په اعتبار پر کې دای چی اختلاف نشتا چې که پیغمبری کې ولی کې بزرګي کې شهیدی د دنیا په اعتبار وفات ده بس فاتش ودا چې د وفات نه بعد کله برزخ ته لاړ شي دا د قبر ژوند کی ورته وي نو پدې کې می ازاته راشي اختلاف نشته پدې ځان پوه کې ا مصله خلکو غډ وډه کړي پدې کې مې اختلاف نشته چې په برزخ کې بیا ژوند دی خوښه خبر اګه څنګه چې د دنیا په اعتبار وفات ته نو د برزخ او د قبر په اعتبار سره حیات دی دالتوال الله بیا حیات ورکې خو اوس زیاتې کمی دیزه کې شي چې شوق تیزه د وفات نامونکې شي دا غلطه ده او شوق التدا حیات نامونکې شنو دا هم غلطه انصاف نه ده انصاف دا په دنیا په اعتبار وفات د قبر او برزخ په اعتبار حیات بس وسونه خبره او اوس التا حیات څنګه ده قران سو وی ولکلا ته شروع قران ختم کړه دی بکی لانجه کی وګدا کی څه جوړه کړه دا, دا حیات تفصيلات موږ ته معلوم اغه او برزخی او د قبر حیات ته تفصيلات الله ته معلوم دي دم ردا چې د دنیا په اعتبار وفات یا برزخ په اعتبار حیات حیات چې ده اغا برزخی ده بس خبر ختم دا یا ساته دا خبره اتفاقی ده د دنیا وفات اتفاقی ده د برزخ حیات اتفاقی دا, دا پراپګاندا کوي زموږ زمون مشایخ وبسې چی دي حیات نه مڼي دا دروغوي نو حیات مڼو حیات چی سوګ نه مڼي اخو په قران منکش قران منکر نه شو بل احیان ولكن خبر اوس دادا چې دا مثلا مونږه دو نحا دا پوری منو چه دا مسالا رستو کیفیت دا حیات سو دے او دی خبر ازان پوئی که حیات کے اختلاف نشتا خوی کیفیت سو دے نو کیفیت منتن دے دا حیات چې کم بیا اللہ بیا و انبیو تورکڑے دے نو دا مجھول الکیف دے مجھول الکیف بانے پی جی پوئی که کیفیت مجھول او سوکر با دی مجهول کیفیت کی که باسون او چیرل کئی نو دا بیا بدات پئی اسی اندشار پیدای که دا یو علمی مسئله دغه دا, دا بیا علمی جوړی نو علمی مسئله بیا دا آوامو نا دا چی ممبر محراب دیوش در درست دا دری سر تعلق او بس دوم را با خام خامانه چی دنیا که وفاد ته دنیا پیده بار اول د دا وفاد نباد بیا برزخ که حیات میلوه دا بس خبر خط نور څنګه سنگا وسنګا نه هغه تفصيلات قران او حديث کې چې څومره دي منو یا چې څونه نه دي دا خبره شې قران او علما ملي کړل بصائر کې چې نور حيات برزخي ده دغه مونږ منو ف حيات مجهول کیف کیفیته مجهول خو څوک یې چینه جی وفات نه ده دنیا کې حيات ته او حياتي دنیاوی دی دنیا نو غلط دنیا دا غلطه دنیا کې څنګه و حيات دا اقل لمري او دام د تویم چې د دې پومت کې هیڅ څوک نه دی قائل چې پیغمبر یا بزرګلانه حياتی دنیوي مانی بلکې ټول اکابرین علماي دی وبند به متفیق دی چې د دنیا په اعتبار شهید نبي وفات ها برزخ کې حيات هغه حيات اوس د ځین اخوا بیا علمی خبره شي علمی دا چې څنګه حيات ناغه به قران احاديث کې چې سونه تفصيل لمغي منو مخه او بس وکي نه kaw او مجحول الکیف ته کیفیته مونږه تفصيلات نه معلوم خو بس دوم را ده چې حيات دنیا کې ختم شو وفات ده اخرت دا یعنی د دنیا نتلو نه بعد اخوا برزخ کې اغا بیا حيات ته او حياتي برزخی ده بس او بلې خبره باز خلکو دې مسلې دوه زور ور کړې چې د آل سنت او د دیوبندیت معیار ګرځولې نو بل طرف ته خلق شر بدد کوي نو کاویرین علماي دیوان ټول دغه خلاف نو مسلې پټ کړې او دا خبره کوي الکا ور خوا خلکو د ایمان او د عقیده اصلاح پکاره نو دیره دوه شور زور ورک چې بس دی د دیوبندیت او د آل سنت جماعت کېدو دو جوړ کړي د دی کې مقصد کتنا لا سپو مت کې پدیوبندیت بس خبره ساده واځه هراله چې د دنیا په اعتبار وفات د برزخ په اعتبار حیات هغه برزخي حیاته مجهول الکیف تمثیلي حالات الله ته معلوم سونه چې قران حدیث کې ولکما ته مخکی وی بس باغ اکتفا او بس حیاته برزخی ده وفات ته نه د دنیا په اعتبار وفات تے. دا خو ساده خبره به دی ماشومم وای اوز ځدی کې باسونه سونه کول د کې چیرنه مناظرو ته خبره استل چیلنجونو کول دا پاو مت کې د انتشار نه علاوه بل اس مقصد نه او هغه مقصدی خبره شاته کول دي تاسو خبره عمرت کوم زيتور رسې صح حالت کفر زمون په سر ناشته مونږ بری مسلو وخت دا افتراق انتشار دا امت پیدا کول بس ساده خبره ده قران دا وای اماده مفسیری نو والا وی. اما مخې وی د آیات مطلب راي چېمړ ورته مو وای نو مړو قرآن پیغمبر تم وفات نه ویل دا رنگ صحابه کرامو شوحداو تا وفات نوه او په بخاري شریف کیو دا حدیث کتابونو کې بابون ترلی باب و وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسنگو تا مڑا موایا ماویو گورا دا منافقانووی چیزا مونگی انا منالنو نو او خوڑن اللہوی لا تقولوی ما یقتلو فی سبی اللہ یا مواد اب بس مڑا وردم ایدوی ایسی اب بس مڑا چو سر او خوڑ تک آس چرتداله په دین شي چې دې وګورکنه د مونږینم سره وخړنه سمیت ک الله ویندا سموایا چې سره و پله حیوان او هی جمدی دي څنګه جمدی دی ال عمران کې نور و ذات کوین دربه هم او حدیث تشروک رفسه برزخ کې ابن کسيري فی برزخ هم او ولا کله تشروک دلته خبر نور هلقا شنو ر په خوانه پويګینو بس لا کله تشروک نه پويګي اوس سړی نه زی پ کیفیتاتم نو بیا مطلب ولكن لا تشرون غلط دا یو اسی دے فرت فرید مسله جوړا شوی <تصفح> ولا تقولوا او تاسمعوا لمن غات تا يقتلوا جو وجه له شي فی سبیل الله بل ارى الله کہ امواتن ابسمنا بل احیاون بلکی بیچمدی دی برزخ کے ولکن لا تشرون لیکن تاسو پنه پوکه 55 او دا غی په تفصیلات ولا نبلو انکم اوس دے امتحان بیان کئ مخ کے و صبر بکوی صبر بسنگئی م صبر ودی دا خبره ڈیر لوی دا درد او دا, دا خفغان خبرہ چہ داسی دا دے مسئلے لے زور ور کڑے دے چے با زیینو کے پنجاب کے کوئی جمعہ تھونو نمونه خری حیات النبی مسجد حیات النبی دون لوی زور جمعہ تھونو مدرسو بنی دنو نے خری جلسو بنی دنو نے افسوس خبرہ ولنابلونکم او خام خامون باز مایش کو پتا سبانه بشین په او شمین الخوفه د یرینا دښمن یرا بدر باندې راضی ولجو او د لوګینا لوګو بر راضی فقر بر راضی و نقص منل اموال او د کمی د مالونو نه ولا انفس یو د نفسونو نه و سمارات دا او د میوونه داس امتحانات بدر باندې راضی دا د دین په بیان کې نو بشر الصابرین او زیر ور کا صبر نه کوته چې په دې حالات کې کلکشی او صبر وکړي صبرناک سوب دي الذينا خلق دي عز صابتهم کله چورسي دي ته مصیبتن مصیبت دا الله پدین کې دا الله پدین بیان او توحید او قران کې تکلیف تورسي نو قالو دي وای اننا بهشکه مونږ چولې لا په اختیار دا الله کیو وای اننا بهشکه مونږ به لې دی الله تارا جیونه واپس کیغو سمطلب تکلیف مصیبت ترسي رشتہ داري شو مال دولت ولتل اړه شو فقر فاقه پرالا نو دے بداوې اناللہ و انالایلہ راجوا الله زمہ خپل ځان کې اختیار نشتا مږه کې خونښتا نشتا دې په کې حدیث کې راجی نبی علیہ السلام را روانو نو بقی مقبره التی و خزولی دا خبر سره ناس او جړلې چرته بچې وفا نو بس لري بے صبری کولا نبی علیہ السلام چې په تیر سنای ورته دا الله باندې صبر کوا د خزی نبی علیہ السلامونه پیجن چې دا پیغمبر دے نو وتیج ززا دا ته تکلیف نه لري ما ته تکلیف رسیدل زکه جړ نبی علیہ السلام ته مخه لاړ چا وته کم بخت دا خو پیغمبرو یی زرزرې رامړ ډکړي نبی علیہ السلام په سراله کړو وته پاس پیغمبر زو ماته خوبته نوی ته پیغمبري نو زه معفي بس بسبر کوم نبي عليه السلام ورته اينا مسبر عند الصدمه الاولى د صبر اجر او ثواب چې اول سړی ته صدمه تکلیف ورسیو ال ته صبرو کی باغی ثواب ملایوي یو څه صبرونه کوا ول وخت نه لا اول کې صبر کن. نو ان لله و ان الای رجون اوله کذا کسان علیه بدیوانه صلواتن بخشیش ته رب هم د طرف در طرف س رب خپلنا صلوات ندل ته مراد صلوات پډېرو مانو رضۍ ارزې کې خپلمانه صلوات عفरीन دي شاباسه دي بخشیش ته رب هم د خپل رب د طرفنا ورحمت و رحمت و رحمت الله د خلکو باندې عفरीन او شاباسه وي چې د تکلیف مصیبت په وخت کې مډه صابر او کلیه و الای کدا کسان هم الم مهتدون هم دي په هدایت با باندې روان ان صفا و مروه تمن شاعر اللا سرا اغا اخری نہ هم شوبے جواب کړي بزا اخری تراس پرېسالت شوبا صفا و مروه نبی علیہ السلام ته وی تمونګه دا جاهلی طریقونه مننه کوي چې دا جاهلیت د زمانې تور طریقې مخبلوي او د جاهلیت رسم و ریوا ن یو طرف ته تموم منی کي او بل طرف ته تخپل جاهيلي رسوم نو رويوچنو کي اخته ويصا ويگو رصفا مروه کي منډوال سئي کول دا زموږه جاهليت طريقا او تم چې له حج عمره لراشینو سئي کي صفه او مروه منس کي نو الله پاکي جواب کوي چې صفه مروا کي منډوال دا د جاهليت دطریقي په تور او درسم ریواج پتور مونږ نه کو بلکې دا خو شاعر الله نه دی د ابراهيم عليه السلام د زمانه دا سنت پاتې ده چې هاجر راځلان ها هغه داغو بو پتاکل کې منډې والے مشهور واقع نه تا الله تدا انداز بخښوي د نه د حج او د عمرې سفر زولې دن مونږه د سنت د اتباع په تور کو نه د جاهلیت په طریقا ان صفا به شکه سفا چې د والمرو تمروا من شاعر الله دا د شاعرو او د نخ ددين دا الله ندي دا الله ددين د نخونه یوونخه نو فمن حجر باید تهڅوک کې حرج د بهیت الله ک بیا تمریا او مر کوې نو فلا جنا شي فلا جنا نشتهېګنا په د بهما چې تواف یعنی سرو کې دد دواړو منسکې نو ګناګار نهدي بلکې دااخو شاعر الله دي. وامن تطوع او سوق چی په خوشي سرو کوي خیرن یو نیک کار یا په اخلاص سرو کوي تطوع خوشي او اخلاص په خوشي او اخلاص سرو کوي امرن یو نیک کار نو فین الله بيشکه الله شاكرن قدردان عليمن او ويل الذي عمل قبل نذا ذا جاهليت تر سم نه بلک دا خو شاعر الله ندی او سنت د ابراهيم عليه السلام نه پاتل نه شبهه تی راځنو او شو جوابونه نو اين نه لزين يپټمون ما انزلنا او زجر ور کوي كاتمين حق لا د دې باوجودم سوق حق پټي د توحيد او د رسالت او د سنت مسله پټي نو اخ خلق لا زجر ده زکات به مسلې ثابت شي اولیسکه توحید دې دوی مېسکې رسالت نو زجر هغه چاله چې دغه د توحید او د سنت مسره په ټی بیانې یه‌نا ان الذين يقيننا اتسن يكتمون چې په ټی ما حغ انزلنا چې مرادي ګلې دي من البينات دوازه دلائل, دلائل او د هدایتنا واضح دلائل او هدایت امرالي ګلې او خدا هدايت وی مراد دېنا توحید او سنت دی اوره ترجمه ان الله تعالی لفظی معنی ان الذين يقيننا کا سانی یتمنه ما حغ انزلنا چمږ را لګل دین من البینات هغه دلائل د توحید وله ہدا او سنت دا پټی مې بعد ما پس راغینا بیان نہ ہو چمږه واضح کړي او بیان کړي د لناس خلکو د فین کتاب په کتاب کې قرآن کیم توحید و قرآن کې هم توحید او سنت بیان کړی د بیسګی پټئی نو الایک دغه مولیان لعنههم الله لعنت بدیبان ال الله ویلعنههم الله ایرون او لعنت وې بدیبان لعنت وې انکی د علم په لعنت او د لعنات لعنت وې انکی په لعنت چلانت په پدا سي خسړي او پدا سي mula چې دا قرآن کې بیان شوی توحید او سنت پټئی وګور لعنتیک دا وړ خبر نه چه کمو لئی د ده توحید مسلا نو بازح کئی ده سنت نو بازح کئی اللہ و تلانتیوی لانتیوی اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُ وَأَسْلَهُ وَبَيَنُو سَرَا شَرَائِد ده توبه آنکه توبه ویسی ماف بشی یو او ماف کی د ده, ده آیات دلان ده تبصیر روح المانی و علالی کی وی آسی نا سوگ پده آیات دو کنی شی تبصیر کی کتلی چه ده خود یهود بارا کے نو وی والاقرب انها نزلت في اليهود والحكم عامن. وی دا دا دا دا عام وی ٹھیک ده چی ده يهود بارا کې بنا دي شي خود دي ايات حکم عام ده هر دور کې بحر المحيط والا وی بحر المحيط ابو الحيان هغه وی والازهر والازهر ظاهره خبر ادا ده والازهر عموم فِي الْكَاتِمِينَ وَفِي النَّاسِ وَفِي الْكِتَابِ وَإِن نَزَلَتْ بِسَبَبٍ خَاسٍ والعظر زائر خبر دارا چه اموم دا آیات عام بے فِي په فَحَقْتَ انکے کی وَفِي او فَامُ خَلْقُ کی وَفِي الْكِتَابِ او کتاب کې وَإِن نَزَلَتْ بِسَبَبٍ خَاسٍ اگر که په یو خاص سبب نازل شوه لري او آیات عام ده هر دور سربلږي چې څوک توحید او سنت او د الله کتاب بطی انکه تو ووباسي نو تو به قبولې وی او الا الذين ليكنا کسان توبو چې تو به واسله او اسلو کلو بیا نو او بیا نو که فولای کذا کسان اتوبو علیهم مهربانی بوکم پدوی وان توواب الرحیم او ز تو قبل انکه مهربان سم مطلب که حق پټکړې او بیا توب و باسي قبلی خدل تمون ویړو سورې بقره کې د مولا توبه د عالم توبه خې عالم چې توبه و باسي مسلې پټکړې قرآنی تو توحید سنت مسلې پټکړې روس تو بیا پويشي وي تو وو واسمو بيانو مي بس زماري توباي وي تري شرط ديو تابو دا مغه کې ګنا نه توبه و غاسي واسلهو خپل عمل په قران او سنت برابر کي او دريم وبينو او بيان شروع کي بيان شروع کي دا نه چې دا مغه کې نه مي توبه خو بیا بيان نه کيه نه نو بيان به مشورو کي نو علبا توبه قبولی نو درې شرط شو توبه استل د زړه ګنانه آینده کې زاندروستو عمل او دریم بیان شورو کول فورا یې کړه کسانه تو عليه ملای مهربانی وګم بدوی وان تواب الرحیم او ز توبه قبل انکه مهربانم دا مولیسه په بیان ولی وی چې ده بیا په منبر محراب کې دا خبره کړي چاله کو دوسه پوری چې می دا پلان کې کار کاو نو دا غلط او د سنت شریعت نه خلاف او دا وری وای دا, دا, دا دیدا پاره وای چې مولای سی ډیر خلق روان دي نو غیم دا کار کو چې کوم مولی سی کو نو کوم مولای سی بیان نکي نو خلق به مکه سے پاګه ناروا کېښتۍ نو چې بیان وشي چې خلقو تم پتهولېږي او خلق هم دې ناروانه منیش ان خدا بیان د مولی سی د هرې ګنا نه یادې نورون د دا خلکو غونې الله سره معامله ده دا د هغه دی هووالی سره چې کمچورم کړی هغه به بیانې انین او تخف یقینا کسان کفرو کوفر په معه د حق په ټولو دلته چې پټکړی د حق و ما توړی شي دي هم کو په داسې حال کې چې پټون کې حق لره هقیې پټ کړی دی او تووب او نوستته اون دغسېدوننی نه لاړه بیاې بیانې نه <تصفح> کوي چا خبر وي ډق پډکلا ډق پډک په جن اله مې کړې خو بزانس ري اوس بيان نې کې ډق پډکلا ډق پډ زموږه والمو اغه نه چاته پوسو کوي اغه پلان کې مولي سه مرشو څنګه څړې وي خصهړې و ډق پډکلا لکه بيان نه و نه ډغه لام وي چټک پډکلا اله مې و کی خو بيان نې کې ان الذين ياتننا كسان كفروا چپټکړې ده حق و ما توم له شيری و هم کفار پداسه حال کې چې دي پټوون کې ده حق نو لایک را گسان عليهم لعنت الله لعنت الله دي ول ملائکه ته ده فرشتو و ناس یې جمعینه ټولو خلکو لعنت تلوي ده علم ده فرشتو مو ده خلکو خالدین فی همیشه وی پدی کې لا يخففانهم العذاب سبق باندې شید دین عذاب ولا می انزرون او نو به دی له مهلت ورکړی سخته د جرم خبره د علال لانت د فرشتو لعنت د خلقو لعنت او هميشه عذابهم محلت مهلت هم پکینی دغه سیو روایت رازی علامه شاتوي الیاتسام کې نقل کړی چې نبی عليه السلام یې فرمای اذا عقد في امتي و وشتم اصحابي فاليو زهير العالم علمه کله چې زمما قومت کې بدعات عامش خارش او زمما صحابو ته کنزل, کنزل بدردی کی؟ او بدری شروع شي نن سبا دا څه دکنه کنزل بدری مېږي او بدعات عام نو پدغه وخت کې د عالم زمداري څه ده وی فاليو زهير العالم علمه عالم لپاره شیخ په علم او حق کار کی بیان کی. ولی کو څوک دا سونه کې نفع علیه لعنت الله والملائکه والناس اشمای نسې الفاظ حدیث کې دا الله د فرشتو د ټول مخلوق لعنت دې په لې کدل تیچ وای له کومې الله واحد مسله د توحید پیار اورا دا مسله د توحید په دیم سره لرو بیا داوه د توحید اگر چې دا یې صدر رسالت ته خو مسله د توحید ور کې راوړه توحید د مسلې د اهمیت د وجه باہر باپ کې با داوود توحید وروړي ځکه دا بنیاد دی او دلته د اېتمان حق بیانونو کو نپاغي کې اېتمان الحق والو باندې رد کو نو ورپسې مسله د توحید وروړه تفسیر قرطبي والا ډېر خپل ربط ویلې دی یاد دیات اوې لما حذر الله تعالی من اېتمان الحق فبینا ان اول ما يجب اېظهارو وله یجززو کمانو امر تو د کورتبي و یوګورار کله چې الله په مخکې یاره وړه حق پټ نه کوې لا نیان بشه نو دلته مسله د توهروړ شاره ودهته د خبرې ته چې د ټولوونه اول چې دغې بیایان وا جبب د و زهاررو په ټولی جایزې شې مسله مطلب دا کومو لیسه وای بس ما ته خوبته نو زماده توبې بس توبو با سم حق بنور نه پټوم خدا دا چې دا حق بیان د سنه شروع کم نو ویلاحکم الاه واحد مسله د توحید نه شروع ترتیب دار رحم ما مسالا ویلاوکم حاجت رواسا سو ویلاو واحد حاجت روا دی یکیو لا اله انش ته حاجت روا مشکل کوشا الا هو سوا دا غنا الرحمن چم مه ربان د او خاص مه ربان دی ان فی خلق السماوات مع بعض سرع و اس پد داوود توحید باندې عتو عقلی دلائل پیش کړي عقلی دلائل عتو پداو د توحید ان بی شک کی خلق السماوات پ پیدائش د اسمانونو کول ارض او سمکا کی اختلاف الليل او با اختلاف د شپه ون نهار او ورځ او پا کیشته کی التی هغه تجری چروانې فل بحر دریاب کی بماددی د باریان فونا خلق له فائدہ ور کی څه مطلب کیشته درياب کی روان دي خلک تجارت کې سفر وک او ما او باغ منظر الله چې الې را وري من السماء د برنه من ماينو بو نفاحيا پس جام دی کوي بهل ارض پدي سرزمکه بعده موته په پس د اوچوالي د دېزمکه نه وګوره حيات په ډیرو مانو راضي او وفات هم په ډیرو مانو راضي ارزه کې به یو ماناني چې تا بسره یو د حيات مانې زکړې دار ځای کې موغه کوي حيات ډېر ماني لري دلته دزمه کے باره کہ امسوے حیات او وفات دزمه کی حیات او وفات, وفات سے لے امتا لک زموندا نکن ارذے کی با دا گے مناسب مانئی نوزدہ تا تک حیات اور نو تویچہ زمڑو بارے کہ امواتون او احیاء نو بسدا وئی جی تک قسی جمدی دا دت چاوی ار شیخ پل حیات تے د دنیا حیات جدا دے د برزخ جدا نو دارن دزمه کی مرگ او حیات جدا د دزمه کی مرگ سے دے ذمکه حیات سره شینوال دغه معنا فاحیا بالارضا الله تعالی کشنا کی زمکا پدی او بو سره بادمات اپس اوچوالي د دې زمکینا وبصا او الله خار کړي دی فیا پدې زمکا کمن کل دابا هر قسمه جاندار وتصریفيريا او پغر زی دورا غر زی دورا د هواگانو کی هواگانې چړی والسحابه او پاغوریزو کی المسخر چه تابیدی زڑندی دی, دی بین السمای والارز دا اسمان و ازمک منز کے فدی فیضا کے برا اوریز دا اتشی نشوخا چویش مارے ہوگو رہے نمبر ایک خلق السماوات والارز دویم و اختلاف اللیل و النهار درم و سلورم و انزل الله من السما ممم مم او پینزم فا حیاب او شپگم و بس فیہا من کل دابه اوام و تصریف ریاح اتم و السحاب المسخر دع اتشین و اذا ټول چې تاسو لیدل بیان شو دا ټول لا آیاتن خامخ دلایل د توحید دي خل قوم دا قوم د لپاره یا خلون چې عقل نکارلی نه دا نکار الله د توحید په بدی قایشی و من الناس مېتخو من دون الا دې زجر ور کوي مشرکین او تا او تخویف د اخرت د عذاب یارا چې کم خلک د دې توحید ثابتې دو پدلایلو سره دای په باوجودم شرکې نو خلکو لا زجر او تخفیف دې د دې درلایلو باوجودم الله وی په خلکو کې داسې خلک شتا چې اغا الله سره نور شریکې او د الله خدای بل ثابتې دا خدای توب یرا د خدای توب تما او د خدای توب مینا بل سره کوي او دا مون په فاتحه کې ویلو کنه چې د زړه عبادت د خبري یارا تما او محبت حب خوف رجاء او خب دا د درې د خدای توب به الله لکه د دې د الله نه بل سره کوي خدلته ته صرف یو راغس د انور په قياس و او الناس او بازی خلکو خلقونا منغدیت تخیزو چنیسی من دون اللہ دا اللہ نا سیوا اندادن شریکان حصداران یو حبون و محبت که یغوی سرا که حب اللہ پشان دا محبت دا اللہ سنگ محبت چه الله سره پکاری دا خودی توب ناغ محبت د الله نا سیوا بل سرا کئی دا خودی توب محبت سو چه دا دیر امینی نورتا سر را چٹکی سرورتا پزمک که کی وي دقه محبت د خدای ته و نو د دې بلچا سره کوي پیر ته سرچټي خبر سر ته سرچټي د الله نه سيوي بلچا ته سرچټي د خدای ته محبت بلڅ کوي دا د خدای ته محبت سو رکو کول سجدہ کول د خدای ته محبت سره لاس پنامه ودریږي دادا الله سر ميننا د الله د مينې د وژن لاس پنامه ولاړیو سرچټو په سربانه سربزم کويګدو دا د خو خلق څه کړي الله وی خلقو کې داسې مشتا چې دا امينه بل سره کړي نو سره بل تټیټه لاس پناما بلتا ولاړ هديس کې راځي سوچ چې دا خو خي چې ماته د خلق ولاړي لاس پناما او حرکت دیني کړي نو دا سړی د ځان له جهنم کې زیوږي ولی دا حق د الله خو د تمووي دلته اغا يو ذکر کا دوی د پیقیاس کړي دی یو حبونم کا خوب اللہ محبت کې دوی سره په شان د محبت د الله نغور وسره تو وایا او یا خافون کا خوف الله يرکې د مخلوقنا په شان د يردا الله و يرجونا کړه رجا الله او غمی ساتي د غیر الله نه په شان د امید او د تمې د الله غدري ونه وسرمړ واللذین کثانا منو چې منلید مسئله د توحید اشد او ډیر کلک دی حبن په محبت کې لله خالص الله سره او خالص د الله محبت کوي اغي د الله نه سیوا د خدای ته محبت بچا سر نه کوي یعنی مومن با د الله په توحید او د الله په بندگی کې ډیر اشد او سختی جی وې تاسو جی په توحید کې تشدد کوي دا خو قرآن منته وی دی دی پدې کې به نرم ني او اشد حب لل توحید مسله کې به سوست ني شیخ حسن جان صاحب درس کې خبره کوله ده حدیث ابوي ایمان وقيده چې دا با ډنګاډول نه جوړا وې ډنګاډول نا سوست پس عقیده به توحید لکه اشد حب لل الله محبت با د خوده تو کلي په مومه پدې کې با, با زربر د شرک شیبا بل شرکت نبرداش کئ دا مؤمن ولوی الی الی ذین از ولم ذی سن استغفیف دے حاصل وره آیات مشکل ل خزیرا تداسی ترجمه کوم ان شاء دا حاصل لری دا د اوس دی مشرکین لا د اخرت د عذاب یرا ور کئ چې دی خلکو لا به عذاب او حاصل دا الله وې دا مشرکان چې داننې دا خدای ته محبت دا خدای توب یې راو بل سره شو روکړې دا کچری دوی اخرت شي کوم الله عذاب پدې شرک ورګي او هغه عذاب نن دلته دنیا کې دوی اوی نی او ویني نو دی په پدې خبر باندې پوي شي چې قدرت طاقت ټول دا الله او اس مون بل لواي او پدې خبره به یقین وشي چې دا مونږه سکو نو پدې شرک رااله الله سخت عذاب راکې نو سب توبه وباي شي چه دا دی شرک کم عذاب ده او دا اللہ کم قدرت ده دا بو سووی نی خوکا چر تا آغا عذاب می وطا خود دیتا دا غی عذاب پتن لی چه پا دی شرک ولی کم عذاب بار کن بزرگی مطلق شد ولو یاراللزینا کچریووینی آغا کسان ظلمو چه مشرکان دی شرک کلی ده سوووینی از آغا وخووینی یارانالعذاب چی دیو بکیوینی عذاب کامت والا آغا عذاب از دی دن نو دیو پدې خبره باندې پويش چنل قوت او قوت پر الله جميع د الله له ټول قدرت او طاقت د الله له موږ نصیب لګا نا موږ نصیب یادو چې زور ډېر د پهلوان وای کنا مشکان ددا خبره پلان کې ډېر زور و او انبیاء بزرګانو بزرګانو پسې شیرونو جوړ کړي شیخ عبد القادری چینانی بارک چې زور د ډېر د پهلوان او د بغداد شاه میران او مار ناول ایمانی ولی لمان او ستا قدم پارچا بر دداریه ولی په سر ده خبرو تمخیل دا شیرونه وي باقیاله الله وي دیو په دې دی پوي شي چې الکبل زوراور نشته ان القوت لله جميعا طاقت قوت تول د الله ر نو د توحید بقای نشي کاغذ ابو سوي او د دی بقای شي چو ان الله بے شک شدید العذاب صخر کون کې د عذاب لپاره دې شرک نو دی وو صوبوږي استبر الذين تبعو من الذين تبو سرا تبريد المشركين عن اتبائهم خو بلو کې الله وی بل خبر بدو شي چې قیامت کې با قیامت کې با دوی دایو بل نه بیزارش دا دوی چې چا عبادت کړو دنیا کې و ترور سره مدد قیامت کې وتی دوی به زارې او ته یې خپل کار کوې دغه ټیم کې و دیلا اسنو مروړي الله تم دنیا ته واپس کې بیا به د دې عبادت نکو الله و ته نه واپس ته غوسنيش ایستبر الذینا اوغ چې به زارې یا کسانو ته بيو چې تابیداری شوي وا د چا چې تابیداری شوه هغه به زارې شي سوب دي بزرگان مناللزین دا اکسانونا اتباو چی تا بیداری اکڑیوه دا کشرانونا با دا مشران بیزارش مراد دا عابدان دا دی عابدانونا با دا معبودان بیزارش دا کارکنانونا با لیدران د دا مشر... کشرانونا با مشران بیزارش ور اول عذاب او بوینی دوی عذاب دا چا چی شرکدی و تا قطع دا او تسنس بشی کٹ بشی دا دی منز که اغا تعلقات دمین محبت دا دنیا والا تعلقات استادی شاگردی پیری موریدی لیڈری کار کنی ما بود که او عابد که دل ختم نو وقال الازین بویا کسانت تباو چه تابیداری کدی ای بووی لو ان لنا کر رتن کچرتوی منگلر دنیا تطلیل یوزل نو فن تبر رامن مومونږ به بزاره شو د دوی د عبادت نه کما تبر ولهکه دوی چې ببیزاره شمن نه زمون نه الله دنیا تهیږې بیا بهدي با عبادت نه کوو الله بیا واپس را تک چرتهل کاذا ل کوم دارنګ وېمله او خی به دو ته الله اماله هم آمال آم ددي عامل حصاتې چه لم چې افسوس به بهی دوی, دوی با افسوس کو ارمان خو کی منن دا اورنا اورنا دی چې ش کم نهوي کړيخوا ماونهه بهی ب خاار زی نوتون کې من نه نار د اوور نه اور نهبو نه پرې افسوس یا یوه مسلا د توحید شورو ده نو دا غیر کې د کے دا شرک فعلی رد کئی شرک فعلی منگ وصولو کے مختصر بے دو شرک دو قسم دی یو اتقادی دیدویں فعلی دید فعلی شرک کے نظر دا غیر اللہ و تخریمات دا غیر اللہ و. نو دلتا دا دوارا مسلے بیا بیان ځکه مخکې د کے دا شرک اتقادی ردو کو نو دلته د شرکی فعلی کې چې د مکمل شرک را یا یا یوهناس خلکو کلو خره مما داغه سنا فلرده چیز مګه کې حلال ان دوی باندې حلال او پاک ولا تتب او تابیداری مکوې خطوات شیطان د قدمونو د شیطان سم مطلب د الله پاک حلال خره فزان محرامه وای فزان م بندو وای دا د شیطان خونړه لکه څنګه چې جاهلیت والا کله اوس نا پوهه خلک کې حلال شی فزان حرام کی په یو بد اقیلا مخه ما سه تفصیل کړو او پوره تفصیل به سوره انعام او مائده کې رايش این نو بهشکه الله لكم سال این نو بهشکه شیطان لكم سال و پارا دشمن د ښکارا نو د شیطان په لمسه کې مرزه چې شرکې پھیی کی مخته کی او این نو ما بهشکه حکم کوي تاسو ته د شیطان حکم مراد دل توسوسه ده این نو بهشکه یامرکم وسوسه چیتاو سدا شیطان بیسوی بس په اقوالی ش ک اوڅپ به داقالولفاشا او په افالی شې او وان تقوللو د دی چې تاسووا على پا الله پالله باې ماغه خبرې لا تعالونه چې تا سره پیس دلیل نشته یو ب دلیل خبرو کخته کوي دیم خوالی شرک او افلی شکیې دربان کوي و دقيله له هم سره رد په دلیل د مشرکانو قدیمه شيکانو دا شرک ولې کوي ته سره سدې دلیل له الله وي نور څه دلیل او سرشته خوې بلارني کم کړی دې دلیل د مشرک د دلیل رد کړي د مشرک او د بيدتی دلیل سره لارنیکو نو الله یې رد کړي جاہلیت او عالم داسي کول شرک بلت ناروا به کو وته داوالي کې بلارني کم کړی او سم دا او زمم په شرک ختې بلت باغتې چې وته داوالي کې د بلارني کې کوه د ولیدې قبرونو ته سجدی دا ولیدا غوينه غواړي ولیدا غي پنوم باندې نظراني شکراني کوي وې دا, دا زموږ پلار دی کول زموږ پلار به وې د دې زینا پیادل پیر بابا روان شوې ځکه موږ غزو کړی دی او یې زموږ پلار نکوه پیادل لدې زینا پیر بابا لتل او ټول مریداغی نو غسته وا او پلاری کم دا کړی دی نو ځکه کوم خبدت بکې پا غم خاده که رسم رواج چه ورتوه دایات ساته پا خادو کی چکی گی دا رواجونه او پا غمونو کی چکی گی دا اکثر بدعات دغم په پا موقع اکثر او د خاده په موقع اکثر رواجونه یا دا غیر خلکو سر مشابهتی دا رواجونه دا ودونو لکا دا خلک پا واده که چونکې دلته د ملکي اندوان وسېدلې نو دا اندوان نه د خلکو یزدکړې کړې اندوان کې رسمونه ریواجو نه دی ته همات پکې دی دا ودونو په موخه خاص کار دا بارات نه د بارات جنج چورتا وای دا د اندوان طریقا اندوانو کې سنگرال داران دا, دا الکیا د جینې په مخ باندې سیرا تړل مخوله سیرا شانټړي کنه تاج شان وتاوی چې په مخوله پټکی پټکی دا دا سیرا تړل پمخ دا الک دناوی یاد زوان دا باد د دا الک داړن بعضو علاقو کې <خصف> کلو کې الک په پا پالنګ خيږي تاسو نو کیسه ما کیسم دار کلی خپل خپل ریواجنو د سرونه دا ټولی اندواني طریقې دا ولی اندوانو کې اصل دا طریقه وا چین دوان بدشکلې اندوان دې ما شیو سم پدرنګون دی خدا تاسو دا خدا تازده چه داختاری دا, دا میکب میکب کردی گا نا نور خدا مردار شکلونه دیده نو د دی شکلونه بدرنگ نو دوی چه بوادهو نو دا, بد نو نو دا شکل بد وی بده سیره ویلو پتکڑا سیره ویلو پمخو ترده لسی بی پمخو ترده لون پمخ بیمی سیره رات بازی خلقو سم کوي دا خاریان خاص کرده درنگ دویم بیدا کهو چې بدرنګ نو لور خور به چانکولا نو لور خور چې به ببل پایا کول نو په غټو غټو جهيزونو باندې په وا با پایا کول نه جهيزه ولډې رکو نو پدیبه لور ته کولا اوسمدا شهر اسم په جهيزونو باندې کی او بیا بیا سي وکړل چې جهيزه ولډې رکو نو ا او مال دولت په وسرته جینه سره د خاون کورته نو بیا و تا د کوه نې وتی په ډاکا او کړه غار سويتي لوټ کړ د دې د دې سچې نو مشوره دا وکړه چې څو کې چې پګڼه ورا شه نو جنګ دقه زینا جوش نو د این دوه نې رسونه نو مسلمانان اننن کوي هلکه <تصفح> دا څونه د بے غیرتوب خبره ده چې تا نه وي په ډوله کې او په موټر کې کېنو ټول مخلوق کینی او خلک ته دا غذرامه وستا دا خدای پښتونخوا خلاف غیرت من خلاف ته چې سړې پښتونو غیرت منی اسلام خو پرې ده تا بختو غیرت شهال قرآن ریمالله باوی اوی پخواب پختون پا, پا دوا خبرو بانده مرگ کاؤ مرگ سنگا چاچه بچا تووی چستا دا پلار نا کمی باسم نو پده با پختون مرگ کاؤ اما پلار نا کمی سو باسم اوی ننسکی پختون پخپلا پرده سڑی راوری مولا پرده مولا پراشتا ما دیم پلار نا پرتو گو کمی سو بارو باسم. نو پرتی چړیلې لامبئی لامبئی کنا نو جمعهت مولوی صاحب نه لامبئی نو امامانو د خدای به خوبه شي ځانې غاصیلین جوړ کړیلې لکه ته غاصیلې ته دې لنیولې چې په خلکو له غصنه ورکه نو مولوی چې په غصنه ورکای دا سونا بي زتي دا دی لَم مسله دا ده هر څړې خپل مړې په خپل اولاد لامبئی بل اسلامم دا وای او بل د غیرت نه خلاف دا ستا پلا رور دې او پردی پرد رای وغې ګوري دا خو د مرک حالت ته سړی په پهځان خونی که نه د د به ص حالت کاره پردی پردي ت خپل شه مل خپل کور کې خپل خپله اولام او ته چل نه را نو د څنګه مسلمانې چې او سپورې د لامبو چ نه کو چې مړی خلک څنګه لامب نو او دغه کوي په به پختتنو پهخوا مرک اوس پرد ملاره وې را شه دما پلار نه کمی سپتو با او دوین به پختنو په دی مرکو چې جنبو نو دا به کنزلو بلته وېستاده ډوله مخه ته غټ شم اوې ښا زمو ډوله مخه ته غړې کاند اوس به پخپل راوري زمو ډوله مخه ته غړېګا دا سونه د غیرتوب خبري غیرتمن سړې خوې چې زمما د خځې سوق پلاو او لوبټمو نوینې دی او دیخ کار روانه کې خلکې ګول او بیا پنجابیان او خاريان ای خلې تصویرونه وسی اخبار کې مورکي ها سوې جوړې دې نه جوړه اخبار جوړه تصویر راځه نو په ودونو کې دا رسم او ریواج د دې اندوانو څخه راغلي د مسلمانانو ته دا رنگ په ودونو کې دا میندی و غیره کول مندیانې کول زمونږ د خلکو کې مې د مسلمانانو کې د اندوانو راغلي څو ورځې خو میندی وي په خوا به خزو کوله خزو نکریزي ورو نه خزو بناکریزي او اوسو خزونک پیدا شو الکانو سینه لاس کې نکریزي زاک سرینم داسې ولاړی ملکان به خپو ګیرو برېتو لاس کې وایچې د شمنی وی هلقه تاسو نو خزې جوړې شو په خو به دا خزو کول شي شړی کې ولی جماعت مرګري واده نکریزي ولاوړم نو دیم خوراکه شي <تصفح> په خو به دا خوراکو کول اوسې دي کې نو نکریزي د این دوانی رسم دی دغره بیا سخلک داسي کوي چې دا, دا غاله کې اران دوستان ټول راوړي او د جینه خويندې وغيرها تروريان راونډي شي نو اپرا دوالا کان لگو لګوتې سره کوي یو یو نو خپلش کوي د سونه به غیرت ہو حیا غیرت پختو ار څخه او جیدا مو مسلماناني او پختاني نه پکې پختو شونه پکې اسلام شي نو دا رسونه رواجونه اندوانی دي اکثر او د غم په مخ باندې د مړی په مخ اکثر چې کیږي غب دعات دي لکا زموږ د دیوبند کابرینو لیکلي دی. فتاوی ټوله ټکی زموږ کتاب لري سبیلو السنه لري د البیدا دا مشهور بیدات رسومونه ماليکري سره د دیوبند حوالو د کتابون ابي تفسيري کته شه نور اللهم ډیر کتابونه پدې لیکلي فتاوی کې شت د دیوبند سونه فتاوی دی. نو د اشفری تانوی سیبراهيم الله کتاب ده اصلاح الرسوم پایې کې اسلامی رسوم کې ډېر بدعات او رسوم او ریواجو ناغه ترتیب سره تفصيلي لیکلي ډېر غندې خو لکه د مړي په مقباندې دا بدعت ته چې مړيوسی نویده تختې الوا په خګه نو مړي چې په تختوا شي نو دلته دوی حلوا تقسیمول شروع کړو دام کایي بازي خلک اې ته د تختې الوا او څوک وته لړمه الوا وي لړمه لړمه وته ویدہ زکا دا الواچ په خشې کنه او کلا بیا دا مړې په قبر کې خېدی او دا الوه پکړی نو یا الوا وسر قبر ته لاړی نو وکلا چې مړې کې خوشي او لړم راشي نو د مړې په چټک ورکینو په الوا کې هغه ټک لاړ شي نو ویلا لمر واه او وی چې په خشې کنه نو بیا دا قبر لړمان خوړي شیخ عبدالسلام سيغ الله سيتر کېب یو یاو نو قبر العلماء نتاس العلماء نه بیاخرای مې وګورم اور پسې د تختیل وا په خنکړه نه تختیل وا الان کې دا ټولو فقهاوی کړي چې درې ورځې پوره دمړی کور کې زیافت اطعام و تعم هر مکروه تحریمی دی حرام دی نو بنه کې ها ځان لغپل اخله پخله کولیش سو کول راوړي ټیک دا کنی نو دا کور خلک به ځان نه خامه اخله پخله کوي روژه خب نه نيشي خدادا چې مېلمانه رااله او خلک رااله دی ګونه پکې او په خلکو خري نو دا بلکل ناروا دی ورځو پور او تا پاوله پا مړيلا په تختبرو دي ناواله لوا پکې او بیا ورپسې اول ماقام نو دارن بیا ورپسې دریم ماقام دریمه ما نبي صلی الله عليه ختي البروني دی چې دا د ایندوانو طریقو مسلمانان ته نقل شویل او حواله سر فراز خان سب درسه ابراهيم الله پره سنت کې لیکلي هغه ګوره راي سنت خو تفصيلي باسي پکړي زميو بل مرغري مفتی رحمت الله بینون بينوند مفتی رحمت الله مين هغه یو دونه رساله لیکلي دا ټول د دیوبند کابرین علماء فتاوی را جمع کړي دي غاليبا پښتو کې د نومې دي د مړی واونه ک دا سبال اکم دا ټول ب دا رسونه سره د هوواو د ولما اه نقل کړي. بر حال خبره می دا کوله چې مشرقی نوم دا دللیلو ننم د نپهی دا, ناپوی چی دا شرک رسم ریواج نی کمی دی چې ورتای دا شیلل بده م ریواج و کې ووی پلارنی کمنی دی ان الله پاکدار دی رحمت کوي و اذا قيل لهم کله چويلي شي دیتہ اتبيو تا بيداریو که ماده دینو کتاب انزل الله چې الله را دي گلي ده ته تراشمل قران و منا شريعت و منا قران توحيد و منا قالو نو دی وای بل بلکه نتابو مونږ تا بيداری کو ماده غدين الفینا چې مونږ دړي دیاله په غیبان یابانه خپل مشران وې نجيب نکم چې سکړي د بسغه کافيري لار نکدين د پلارنی که <تصفح> نو پلارنی که په پا قرآنو دا دین په مقابله کی اللہ پی رد کئی اوالو کان آباؤهم اگر کوی د دی مشاران لا یاقلون نه نپویگی پا ایس دین ولا یحتدونو په ہدایت روانی نو سر ہدایت شتا نو سر علم شتا نو داسې مشر مشار پسی بازی و دا سی پسی بنا زی چه علم و سرنی او ہدایت و سرنی نو no, دغه سي مشر سپاسيب الدين کې نه سي ولی دين ياد ساته دا د بلار نکتابه نه ده دين د الله او د الله د رسول تابې ده او بلار نکوه هم د الله او د الله د رسول بتابي چې قران او سنت سوي هغه دي دا نه چیره رځ ټیک دا قران کې خدا دي سنت او حديث کې دا دي کتابونه خدا لیکلي دي فوجي دا زمونګه پلاړنګه کړی سنگه प्रीत زمونګه استاد سے ویلی استاد سے زمون پیر سے ویلی نو دا هم شرک ده شرط الحکم دیتا وای چې ته د قران او سنت مقابله کې د مشر د پیر او د استاد د لیډر د پلاړنګه خبره आले دی تو شرک فل حکم دام قران او سنت کی مننه او د دین مننه شویل خو اولا وکانا باب لا يقيلون شيئا ولا يحددون دوه خبر یو وې ها نو سرا علمینا نو مطلب دا ک علم او هدايت وسره دواړو نو بیا ټیک داسې پلاني ک پسهزا علم او هدايت سره یو علم شته او دم پر د علم عمل شته په علم چې عمل دي ته هدايت وې نو چې یقینا نه لمشته وه ہدایت ته نو دغه خبر بیا د قران او سنت مطابق کوي نبي اور پسې ځاو چې نه ځان نه کوي او به دلیل کوي نو دا پسې بنځ خدلته یو بل مسئله امو لمو چې اړه له هغه د تقلید مسئله چې دنت خو الله په نو ردو چې دوت ویلی شي شریعت او دینو نه نو وی مونګ فلار نکو مشران منو نو آیات آیا دی آیات دلان دي دا تقليد خونه راځي تقليد خو بددي دلان دي ني دا آیات ساته بازي خلق لکه غیر مقلدي خلق دو ګګي پدې آیا وګوره وېدا آیات پرد تقليد کړي نو یو ساده خبر اورته مونږو چې رد د تقليد کړي دلته د تقليد لفظ شته دلتا خودا اغشی رد چې چه تاسو امانه دیسو وی دیو وی مونجی چه تا چه ده اخپل مولی سه امانه و شیخ مانه جی نا دا تقلید نره اتباع دا مون بارتو خواهی چه تقلید اتباع که سفرق ده کاف کی رائش خوب دا رد تقلید ده کستاسو خبر ده اتبعو بل نتبعو نا خود اتباع خبری شروع ده تقلید نره او اتباع و تقلید کے تقلید او تقلید کې فرق داره چې تقلید وی لیکيږي په دلیل خبر ایمان لوتہ اوې اتباع وی لیکيږي بلا دلیل خبر ایمان لوتہ او دا به ان شاء الله سوره کاف کې زه خم چې قرآن اشاره موجودي چې اتباع بلا دلیل خبرو ته منلي وی لیکيږي هرته قرآن سوي اتباع یادای دوی اتبا کې منسه به دلیل خبره د پلار نه کمانی د قرآن او سنت مقابله کې او تقلید خو نمده و دلیل مننه سنگ په دلیل مننه دا هر مجتهد د اجتهاد په اصول دی د امامونی فقلی دی د امام شافعی دی د امام دی د امام احمد فقلی رحمهم الله د امامونی فریم د اجتهاد دی او چې دوه احادیس راش امامونی دو احادیث رالن یو کې یو خبره بلکې بلا مثلا یو کې راځي فاتحه وای بلکې وای موه مثلا ساده د تويم لړل نن نیماونی فرمه مولا وای زه هغه حدیث له ترجی ور کوم چې هغه د قران موافقي اصول ایداشو. دا داش نه نیماونی په اصول, اصول شو د ورایات چې هغه خپل منس کې ظاهر کې ټکر او خکاری یو بل سره تعرض راغلې ده امامونی په وسیله ترجیع اغا حدیث لور کوم چې د قران سر موافقه لري امام احمد صاحب څه کوي کثرت روایت تا ترجیع ور کوي چې د کم بارکه روایت زیات راغلي امام مالک رحم الله ترجیع ور کوي اغا حدیث تا چې پغه عمل دا مدینه والوي د مدینه د صحابه او امامي شاخيره مولا ترجي ورکي او حديث تا چې پاغه عمل د مصر والوي د مصر صحابه او تابع دي د اصول دي نو مقلد سگهي په دقه د دلیل او بنیاد باندې د خپل مقلد تابع دي کوي مونږ وایو د امام ابو انفر مولا د اصول مونږ ته وخت نموږ د امامونی فرهم رسول رحم الله په دغه اصولو کې تبا او تابع دیری کې ودانا چې هغه د قران سنت نه خلاف وينه موږ یې نه نه په دغه اصولو او په دلیل بان او دلته قران د اعتبار تک اتباعو به دلیل منلو ته ویل کی نور رات د تقلید نه کوي ځکه اتباع ستاسو وغادي یتا یا سو چی زو تاوه هغه یادې تقلید کم ایویلی بن نقلدو مالفين علی ابانا هغه نیلی وي اتباع بید. تقلید بچه نه ره بلکه واجب ره لازم نه ونه دا تقلید نه خلکو به غیر مقلدینو دا شی بو بلا جوړه کړی را ساده پختو کې دا, دا شعر تقلید چې موږ دا قران وایو نه او چې کوم گسانو مخ کې قران ترجمه نه د ویلې او پاول زله قران ترجمه تکین اصله ز ترجمه کوم و اذا قيل لهم كلتويلیشد بیتا هیڅ دکړه کنه izdelek نو څه بتای تا مخکې ترجمه نه دا کړې نو اذا قيل لهم کې دیش بل معنی کنو دغدا دیم کڼه چې بلې فوته چې ما تناست خو به ما د اعتماد د کنه چې ده صحیح ترجمه کوي دا اعتماد نوم د تقلید دی وسا هوستاجي شاګردي دا منګ په دغه امام ابو حنیفه امام شافی امام مالک باندې اعتماد دي چې قرآن, قران او سنت په تشریح باندې ډیر خپوي نو چې د قران او د حدیث کمه تشریح امام ابو حنیفه کړي دا امام مالک کړي دا امام احمد کړي دا امام شافی کړي دا رحم الله نو زموږ په اعتماد ولی ولی په اعتماد زکه چې په قران او سنت امام شافی امام مالک امام احمد امام ابو حنیفہ رحم الله څومره پویګینو د رستونه زماني مولا پیغه سینا پویګي ولی دا وجا دالا چې دوی یا تابعین دی یا تبعین د امام ابو حنیفہ رحم الله بارک اجازه او صحابې دی او د یو صحابینا دلس وکالو پومر کی روایت نقل کړي او په حرم کې نقل کړي وی پلار سره راغله او مهاجره امام ابو حنیفہ وی او په حرم کې او بزرگ ناشته خلک تی راغوندي او درس درس حدیث کوي ما ته تا پوسوکو تاسو ګده وې دا د نبی عليه السلام او خپل انکه صحابي نو ماته دغه ځای کې او حدیث واري نخل کوي باقاعده روایت کې د صحابي نه تعbiid دي نو دا ائمه مشهیدین یا تعبین یا تبي تعبین سلو روان او نبی عليه السلام دای دا بارکه ویلو خیر القرونی قرنی ثم الذين پیغمبر وے بهترین زمانہ د غدری دی سوابا تابین تبی تابی سم یفشل کذب بیا ودین آباد دروخوری نو رسو دروخ, دروخ جنه زمانہ شو نو زریشتینه زمانه یو عالم چې دا په پا ایلم پاغه په پا تقوا دا په زحود باندې اومت متفق ده نا چې څنګه په قران او سنت باندې پویږه اوکه امانته او دیانته اوغه کومه تشدید قران حدیث کوي نو زه خو ډیره قبول او منظوره په زیاده دي چې د دې زمانه یو شیخو ند تک مونږ کې یو فرق ده مونږ وایو چې د قران حدیث تشریع اغه کوم چې اغه اسلاف وکړي دوی د قران حدیث تشریع اغه چې زما شیخ او استاد کړي شیخ حسن جان چې بوي کونړ مولا بجول مولا نورستان مولا کړي نه کوم فرق ده نو د کله کونړ مولا د بجول مولا د نورستان مولا تشریمنې او منگا د امام انیفای ما مشافی ما مالک امام محمد تشریح منو نمو خشکتا سو تا مو گا تشریح خدا کنا آغا خو پیغمبر زمانی رشتی نی زمانی تنیز دیدا بل تفسیر قرطبی د دی آیات دلان دیلی د دی تقلید متارے او دیرا ہمان خبره ایک ده دا وی دا دی آیات دلان دیلی کی اغا وی وی تعلق قومن بی حاضر آیا فی زم تقلید لزم الله تعالى الكفار اتباعهم لأبائهم في الباطل کوئی باز خلک د تقلید مسله چړلې دا او د تقلید زم تذکره کیچې د تقلید زم نو دی وایي صحیح ده دا تقلید زم نه چې کافرو دا او مشرکین او خپل بلار نک اتبا کولا خو په باطل کې کولا خو اقتداء به په کفر او نو په کفر او معصیت کې تقلید او اتباع کول نو دا د دې بوتلان صحیح ده چې دا خبره باطله ده کوی وا اما وا اما تقلید فی الحق فحق تقلید کول په دلیل نو ف من اصول الدین دا د دین دا اصولونه یو اهم اصل ده او بیا و عصمت من اسم عصم المسلمین دا د مسلمانانو د پاره حفاظت ته تقلید سره حافظه سنگه حافظه قرطبیہ جیبه خبر علی کرے عصمت من عصم المؤمنین مسلمین او فاصل من اصول تی زکا چې تقلید کلام منز نہ لری شو نو بیا فتنو تګورای ولی دی تقلید د امت د کیسه کسم کې سم فتنو د تیبای حوانا راتین کړي دے ورنہ کده تقلید دال التزام تلرکی اولوزوم نو بیا بار سڑے دا خپل خواهش مطابق پا قرآن عدیس کې چې کم آسان ګوري بس باغی با عمل کئی نسو پیدایش دا خواهش اتباع دا تقلید خود عصمت من اسم المسلمین ومسلو اللذین کفرو کمسلو اللذین قبما لا يسمو اللہ دعاوانی دا دا مثالوز دا مشرقین و چدا مشرکین دا مشرکین چې دی دوی تک ته حق ترابلې نو ددان زدیان دي دلیل نورې نمنې مغې پلانې کم کړې او پنمنلو کې دا سې دی د زد د وجه لکه څنګه چې مالک خپل سرویته اواز کړي اواز سرویته کړي ګړو بي زوتا وا مې آواز کئ کشمش کئ اوش و غیره ورت کئ نو دا غوا مې خګړه بيځه بي نه دا ما ماته سوي صرف صرف دومره پوي چدا आवाज ور ورشي کئ نو دا غو نو دا سي نه دکومره پوي چې شور او شو فنور بدينه پوي چې را سوي الله وي دقه صدا مشرک ده دا بي دینم ده دتم دا الله د کتاب او د دین بیان اسه شور په لګي نور پیزا نپوی او نپوی ومثل اللذی ناو مثال او صفت دا کسانو کفرو چه منکر دی ده توحید نا که مسل اللذی پشانده صفت دا غسری دیده نای قو چه آواز کئی بیماغ ستلای اسماو چه نوری الا دعان وانی دا مگر چغ سورا صرف چغ سوراوری نور بی پویگی نا دا غسی دا زدیم شوراوری او نور پیزا نپویی چه دا سوئی سممن سمون کاندی بک مون ګونګیان دی او میوړه اندری چی لا یا کلون داخل کار نالی یا یو الزینا منو ایمان والو نو کولو خره من دوی باتیں دا پاک ما غسن رزقنا کوم چې مونږ دلته درکړي دی او شکروا لله شکر با الله پری ان کنتم کو چرتا وس یا خدای الله ته تابو عبادت کوون کی نو دا بیا عمره تحریما د غیر الله باندې رد دا الله غ حلاله تا حلال و ه وس نظر د غیر الله باندې رات انما حرم علیکم المیتۃ یقینا الله حرام کړی د پتا سو مرداره ودمو وینواله مل خنزیر واخ د خنزیر و ما او هغه شی م حرام دی وهل به چې आवाज پور تکړی شی به پاغه باندې وهل اواز پور تکول لغیر الله د غیر الله د پارا دبل پنامه په اواز پور چې دا ګډ پیسه کیر پیرنی چر چر ګوړي غلاب شمع دا دا لان بابا دا نظر د تو او هله نو دا شينه حرام دي سلو ر یاد مرداره یو شی ذبح نشي حلالي چر چر ګړه غامه خو مرداره شو دا حرام ود موینه وینه مرادغه وینه دا چې د ذبح په وخت کې کومه غوځي جاری دا مرداره دا پليته ولا همال خنزیر خنزیر سر خنزیر دا هر هر جز حرام دي او علماء بل اغش وهل به غیر الله چې आवाज پر غیر الله د پاره پورته شي چې دا د پلانکی نظر نیاز شکرانا دا وی حرام دا سرور شي نیاز علماوی چې دا نجاست او حرام والے پدی کې پترقې سره دی مردار ده د پدی ده را فده مردارې مایتې نه زیاته پلي دي پوینه او د وینه زیاته پریتی په خنزیر کېدا او د خنزیر نه زیاته پریتی په نظر د غیر الله کېدا اي نم زیاته دا لپاره څه ده ترتیبي داسيو نیو جنو په سیرین وای کي اوصاله دلوغي نمري او دا مردار حرام شي نه او حلال د خوراک د پارسه نشتا نو کوم بخوري وای کومردار وینه پرتاینو مردار دیوخوري وینه دینيست پای نجا سات زیات او کووینه او خنزیر پروتین اوینه دیوخره او خنزیر نه اوخره او کو خنزیر او غیر الله پروتیا دا رسته نو غیر الله دا ګډ پیسه چر چر ګډه حلوا دې ګرچی دی نو خوري دی خنزیر نه دونو خوري چې دا لوګي نه ب مړت مرنه بچي ولی دې کې صرف حرمت ته او پای کې دا حرمت سراسر تعظیم نه غیر الله دی پریمانه د ایمان نخلاشي نو دیکړه نجاست دونه زیات شاب الدولازیز لزیز په فتول عزیز لزیز لیکي وایي کو سوک دو وایي چې مړه دا خو حلال سروې ده بابا له بوتل یو کنه ته پیر بابا پونوم د لوی ځوان چر چرچر ګړي یا په محرم کې شیعه غانیا دا برینا مو سنیا مسلمانان د بیر الحسن نظر نیاز منی او وېدا خاريان کنه وې نظر خدا او نيازه حسين حسن حسين بنوم مني په محرم سو کوئی چې نداو خډير خولي خشتا شربت ته د حسين بنوم شویل دي ته تمردار وې او د چر غلال کړي او د ګډ لال کړي يدا بابا پنوم نو شاعب الدول عزيز ديلوي وې بعض عوامو کې مشوره ده مړه په هندوانه وای په کلمہ باندې دو کلمه کلمہ پیوایە بس کلمہ پیوای هندو به مسلمانیږي خو غیر الله نظر په نه مسلمانی ها دا څوک وې په تول عزیز کې ش عبدالaziz لیک دوجل تفسیر اوې وې اذا الله نه سیاچ دبل پنو باندې امن له شو و ایمانندې صد و خوګاست مانندې صد و خوګاست د دې مثال د سپي او د خنزیر شو نو خنزیر اوس په بسم الله لاجی نه لاجی نو دارن نظر غیر الله چې وزر دالانه سیواد ول پن مومن له شو بیا که د بسم الله ویم نو ایدا پاکی کی نه ولی وین نجاست دري شریعت سر کونه د شرکا نجاست د کې داس نه نوتې ده چې مانند سګو خوګس مثال د سپیو د خنزیر ده اگر چې تا ته بظائر باندې خشټه چر چرګوړې یا ګټ پیسخ کاری خوی دا با خورین او سینا چه بیا وی خوریو کریمه پیو آئی او پلی مخیطه خوریو پا دا نور د ایمان نخلاش شی پا حرام و بانی بسم اللہ ویلم سی دی کفر دا نو نزد غیر اللہ او دغه خبره موصولو که حواله حوالا میں ویلیو د علام شامی زمون دا فقه حنفی کتاب دا مشور شامی دا غی درم جل. 491 صفه باندې در العلوم مختار شامی کې باب الاعتکاف شروع کې دوه لغمه کې غلی کې وعلم ان نظر الذي يقول الاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ذراي الولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام يصلو کما کی دې کلي باچ چا رشتمخ وې پدې خبر ازان پوي کې علامه شامی وې فتوا ورکې هغه چې هغه نظر چې اکثر وامي مړوله مني لکه وې سو پې سيوړي سوک, سوک شمه سوک تیل سوک غربته وغیرہ چر ګړې اله زرايح الاولياء الکرام او د اولياء کرام قبرون له وړي مزارون لا تقربا نیله د لپاره چاې ته په ځان نېځې په هغې لېجماي باطل او حرام دا په اجماع دا همت باطل او حرام ني او بیا یو خبره کوي فريات کوي وي وقدبت للناس بذلك خلک په ډېر مبتلا دي ولا سيوا في هذه الاثار خاص کر نن سبا نن سبابي په دي کې خلک ډېر مبتلا دي علما شامي ده یو لسمه صدې سړې او دا شام ده کنه نو شام کې کی مشرقيات به دا ډېر دغره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله دا کتاب د مجموعه رسائل شری دعای جنون علی السلام داغي چې 30 صفحه کوي وامن نظر للاموات من الانبیاء واله مشایخ او غیره هم او لې هم او لې مقیمین انده قبره هم اغا نظر شمړ له پار منلی لیکيږي لکه پیغمبرانو پنو د مشایخ بزرګانو پنو یا دغه د قبرونو لا یا لته چې کمن جواران ناسی داغي د پارا نظر منلکی اوڑیشی این دا قبوریم ویفا هو نظر دا نظر دا شرک والا نظر دا ومازیت اللہ تعالی او دا اللہ نا فرمانی دا سوان, لما سوان کانا کانا نظر نفقتن او زہبن او غیر ذالکا بیا که سنان نفقی کس رسپین او پیسی یاد دین ایلاوی و دا قبر دے نظر اربعینی هداسې ده و هو شبیه ل مې ينظر ل كنایس الروحانی و بیوت الاسنام و یدا دسې لکې اندان چې د بوتانو پنونو او و سایان د خپلو کنيسو پنونو منی دقه نظر او د قبر دی نظر کې هیڅ فرق نشته شا دا شیخ الاسلام ابن تیمیه او بل خبره قران کدا مسرره دا چې قران پاک کې دیتا حرام دا لانا و زایا حرامي د الله نېوا دا بابا پیر فقیر حسن حسین نبی علیہ السلام دا بزرګ پنو نظر نیاز شو مونلش چې دا دا غا نظر نیاز شکرانا قران کې وزله دی ته حرام ویلي دی وزله یو دا سورہ بقره دویم سورته مایدا درم آیات انعام 122 سو نبیه سورته نام 145 نو سورت الحجر 30 نو سورت النحل 115 ااسو شو شپک شو او سورت عرف کے برائے جی عرف حیات فی الحیات نہ عربی شیل تبوخ نو دا وذ آیا قران دی تصویر حرام قبل طرف تے ابرا ما سلام دا قران کی. مور سرن کا کول پری مور سر خو نہ کین خو مہرا نہ یادو دې وسړي پلار د مخده کړي را نو کو پلاری مرشي اې د پلار د خده طلاق کینو د په دې مېره نه واني نکاکي نکي ولی قران سورته نساء کې براشي ولا تن کی هو مان کها وا واغه اغه چا سر نکا مکوې چې پلار نکا موسر نکا کړي نو مور سره نکا کول قران کې حرام ده خصوصا لرا غړي صرف یو ځل او نظر د غیر الله تاسو زله حرام ویلی و سلام نو شه القران ری مولا و دین معلومه شو چې دا مور سر نکاح کولو نه هم دا غټ جوړونه او سونه غټ جوړونه د یو پیر سره به حواله بدته ویم تسلیبم شي پیر سره د یو بازار پیر بابا پیر بابا غوښنه یې کړ سید علی پیر بابا سره بنیر کې چې قبر ده او دا غ قبر باندې نن اوم دغلو وبي کی خلقه دې زینا ګډ روان کی دا پیر بابا له بوزم د پیر بابا کتاب ده کتاب پیژنه تاسو صرف قبر پیژنه پی پی پی دی خبر پیژنه کتاب نه پیژنه د بزرګانو د قبرونو سره کتابو پیژنه چې پته ولګی چې دی نو دا بابا, بابا سوي دی مطلب بابا ملفوظات او د بابا مسلقه او د بابا مسلې را ته یا د نه دی وضو سجدي وته لګو داسي قاعده خرک نو د پیر بابا ملفوظات دا غی نون دے تسکر تلابرار وال اشرار دا خود دا خلکو تسکر تسکر تلابرار وال اشرار او دا کتاب لیکل چا دے دا دا فیر بابا خبری دی ملفوزات دی او لیکل دی یو موری دے او موری دے مستاسو دے پی خبر دے او خون درویزا بابا او خون بابا نا دے اچھے دفن دی دے, دے او خون بابا خون آباد والا شوکشتا او خون آباد بابا داغه تاسو د دا اخون بابا چیرې دا د پیر بابا مرید ته اخون دروازه دی اخون دروازه بابا د پیر بابا منفوذات لیکل دي هغه پیرو ته مریدو هغه اخون دروازه بابا د پیر بابا دا خبره په تذکرۃ الابラル اور اشلا سلم صفه کې نقل کړي دا کیسه خانې کې کی ملایي ځان له کتاب واله پیر بابا وای منصبها ذبیحتا وقصد بذبحيه التقرب الى غير الله صار مرتد وذبيحته ذبيحته مرتد ومراته باينه سخت خبري پیر بابا کړی چاچه یو غټ چله چر چرګوډه علالک د چا لپاره د غير الله د لپاره او نیت په کې داو چې دیرانه خوشاله شي اولاد او برکات راک پدې نیت ولا بابا له بو <تصفح> وی بوزم چې حاجت می پوری او یا ته پکې او ااو بیا وې نوې دالانه سی وې د بل په نومه لال ک نو سارا مرتدن دا څړې څښ وې څړې مرتاض شو پیر بابا دواګره نه خبره کړي موږ له سره وې شرک دی شو مرتاض وذبیاتو ذبیاتو مرتدن او دا کمشه چې لالکړې دا مرتد د لاس تینو لري هدا د شیم شو مردار دیور پسی د دینم قرانه وای ومراتهو باینا تلاقیم شو خزم په طلاق دا چې وی وړې م سريري دا وړې دي پیر بابا سونا غټه کړې او هغه پیر بابا دالی کې دیور ته روان اوس کو سو کوئی چې له پیر بابا لګټ بيزم محمد نو سوې دو ګور دا د پیر بابا ګستاخ پیر بابا نه زر بیا مون باندې دغه زموږ کتاب سعوديانه مې وای ولي خو تنه باندې چی کتاب نه مې دا سر زیاتې کې ظلم کې نو دا نظر د غیر الله و ما او له غیر الله او حرام ده هغه شي چې आवाज پور تکړې شي و د احلال نه ده احلال څه ده وای احلال आवाज پور تکلو ده وای کنه ای په لغت کې احلال د معنی رفع الصوت کوي رفع الصوت لک معشومه استحلت السبیو عربوې کنه استحلت السبی اس معشوم چې غواله نه احلال اواز پورته کول او کوي رفع الصوت ومواغشه حرام نه اوحل به غیر الله چې اواز پورته کړی د غیر الله لپاره پاره پاره نو فمن استرا سوک چې محتاج شو خوراتا دلوګي نمری بل سنی ندغی مرداری نیسو خری و غیر بائن نده زیاتے کئی زیاتے دینا کئی چت زان غیر بائن زیاتے دینا کئی دخون پنیت دینا خری و غیر بائن نده گناہ کئی خون پنیت دینا خری و ل آدن نده زیاتے کئی چتر مرے مرے زان نو فرای اسماعیل بیانشته ګنا په دوه دی دو اوخري چې د مرګ نه بچ ان الله وشک بیا غفور راین بوخون کې مې رو باندې ان الذين یکتمون ما انزل الله من البينات دا بهوس تخويف ته كاتمين حق لا کوم خلق چې دا حق ما صلا دا نظر و نیاز ما دا هل حرمت ما صلا پټي ا خلقو له صلا دا اخرت د عذاب یې راځه اوور د نظریاز مساله بیان شو نور پس بیا تخویف قاطمین حقلا چو مليانو صاحبانو او پوهانو دا د نظریاز مساله مپټوي دا ډیر لوی جرم دی چې تاسو دخل کو نه پټوي بیانوي نه ان الذين یقینا کسانی یو کومونه چې پټي ما هغه مساله انزل الله تعالی رالي ګل د مې کتاب په کتاب کې د نظریاز ویشترون بایدشتونهې او دوی اخلی په حق په ټولو سمنه قللیله د دنیا معمولی د غه کړی ده چې کم کمبی بر نظرانه شرانه صبح نه روړی پر د چې وړ چېخر کمم او بختتنو متل د مولاله د پی که د خرق د سپ اوغ پر د چې خو چې روړی کېږي او نظرنی نیازي الله دا مسله پهکړه په د یاره که بایدې کمبی برلهڅوک چاند دا شکررانانه منخته شوه ماخام در ایم بغیره نروڑی اللہ و ایناللزین یقینن آکسان یک تمونا چه پتی ما الله صالح انظر اللہ چه اللہ را لے گلی دا من الکتاب پا کتاب کے و یشترون او دوی ورکی بی ہی پدی سر سمن قلیلا دا دنیا ما مولی پولای کدا کسان مایا کلونا دی نخوری فی بوتونیم پا پلو خیٹو اللہ نار مگر اور خیٹو که او رچائی سا چه خیٹو که او رچائی اور واچ او دارنګ بل او دانا زړینیا چې وخواړونه خيټه کې اور واچ د خيټه د اور نه ډکلا وای ولای کدا کسان ما یا کولونه دین خوری فی بتونین په خپل خيټو الا نار مگر اور ولا یو کلم اللهم اللهو خبرې باندې کی دوی سره الله یمل قیامت پرز د قیامت ولا یزکیم نه به پاک کی ولا هندي د پارازا من عذاب د علیم درناک اولایک اللزین دا خلق ده اشتر ته زلالت چوی غصت گمراهی بلوه دا پا بدل دا هدایت و لازاب و عذاب بالمغفرت په بدل دا مغفرت نا فماس براهم اللاوی دیر نران دی تکڑ دی با توران فماس براهم بز سشی سبر کڑ دوی اتاو چه پا صرف که او پا نهو که وای تاجوب سیغه که نا ادقل فماس براهم تاجوب دی فماس براهم سیغه د تاجوب فماس براهم پص سي صبر کړد وی ال ناره په اور باندې اخر دا سي شي دوی په اور صبر کړل دا سي دی لک اور ته تیار شو خیر د جهنم ته لاله شو هيټه مړ شي هيټه د کنه وی الله وي جي بس دا خیٹا. اور تا خیٹا تا دا اور د دا هيټه اور ته تیار کوی خیر ده خوچه هيټه مړ شي فما از برهم ال النار تعجب ده دا اخر څه شي لري چې اور ته تیار کړل دا د تیار ګوره اوسه آیات پت دے دے حق پټکړې دی یو دې مې د الله کتاب خرڅ کړې ده دعا حق پټول د الله کتاب خرڅولو په دی غټل د دې سړي سزاګانې واره یو مایا کولونا فی بتونه مې نار النار خټو کې اور اچي خټو نظر د غیر الله او دارنګ د دا الله په کتاب غشتل چې قاری سې ختمو کو تراو او یا ایا مولیس ختم لته او سپاره وی او بیا په خریش کی او دارن اخلی په وی ولای کما یا کولونا فی بوتون الا النار هټو کې ور اچې یا نظر د غیر الله مساله په ټکړې د خریه خیر دی وی جی خیرات دی نوموله خیرات ور کی ا تاسو خیرات صدقنه منې ایله خیرات صدقنه ور کیه لکه مون خیرات صدقنه منو ګلانه نظر د غیر الله نه منو او دا طریقه غلطه ده هټو کې ور واچو هټو اور چکی برو دیا لگا تنورو پنغری کے زمونیو عالمو ما خو پلنو لی دلے او oh, شیخ القرآن شاگردو آره بانیو دون اسیم دلتنازتی شیخ خانباچا شید رحمه اللہ شید آزان اکی سٹی می سٹی دیر او <تصفح> نو عم په مساله د توحید کې ډر ټرک سړیو نار سړیو ډېر نار انسان ام نار بی هم په دغه نړو وی بیا شهیدم په ازانيشته مشرق ارغلیشته یو پیر په پیسې ور کړی و پسا ځکه په 400 په خور مردان نوخار کې مساله د توحید هغه بیان کړي شې القرآن ری مولانه پنځ پیر کې ذکر او بیا د ملکونو کې هغه خورا کړي ده د خبره دې په خور کې مډېر پاتې شوی نو ما یو مشر نوری دل چیزا مو دی یوسف آباد تم یوزل راغ لیو خود دار دیر اپا خبره دا اغا زمانه که دلتوی عبادی دو مرنو خود دلتو دل برا مخ که دیروالا سا کسانو سی او اغوی دی کمیٹای کې د بمبو منبو دی کمیٹای کې سنوکارانو نو دی خانباچا شیدن مولا دی سکندر پورا کې درس کونالتا و سر درس کې پاتې که دل اغه سړې مسوفات شي ويرې نو هغه چرته دل تراوستیو نو ما ته زم خو چې دل دم په بیان او تقریر کړو نو خپله مسله دوی کې ډېر سړ ډېر په ناره مسله بیانو او هغه بدawi چې د شریعت سلور دلایل دي قران سنت اجماع قیاس کنه نو په دې سلوور مسله بیانوم خو کبه سوګنوونی بیا پنځم مذاهب ام استعمالو هر وحبا سر و تماچه پا بڑاو. نار انسانو نار. نو اوی ویورز میں او د چار سره شهیدی ازان جمعات چه ده غی خطیبو او امامو ال تبیه درس کن. ال تبیه شهید شویم ده. نو اوی ویورز میں دا جمعی پا ورز ما کسو ٹوریدو ناغی چونی. ویورز میں دا جمعی پا تقریر که چار سده که بیانو کو دا پختم باندې پقران باندې پیسې راشتل خيټه کیا چول دارنګ د دا یتیم چې سما شو مردې آ سره مردې او یتیمان ته پاتې دي او دا اول ما خامو درې ما خام شوی نور خوڅه کې مولوی سې ومړغله پرلاته وتغزوله او ما خامې خوړلې لري نو قران وای مایا یا کولونه فی بتونه مې لننار خيټو کې اوره چي خيټو کې اوره چي نو ډېر سخ څړې او ډیر نټوب خبرې ویني غواکول او مای چوغورې ستاسو دا موريان د یتیم مال خوري او دارنګ فقران علی نو قران یې د اخیټه کې ورچي یم یانو ته مې وی, را وی, تا وی چی اور د چا په اخیټه کې وی چې تنورن تن تنو په کې ما چې دا تنوراندی او تنور په سیمونځو نکی وې جوې کې خمدات تقریرو کو او بیا روانو 파 په سبب ګورم یو بيدتي مولا دې مشر بیا ما خلرات خان باچا بیا رسغه ډې وړې مسري کړې ای ما چې سېب سوګړې وړې میکړي ترته سې یو ښه وي تاسو چې دا موليان ته نوران دي ای ما چې وې چې غلطه دې کړې راکې ای ما چې ښه څنګه وکم مام خوړلې وو مختديانو مې مر سره خوړلې وو نو د تنور په تنور بس کی ای ما چې خر هروارې چې ما بدو تنه <تصال> په تلول <تصال> فصیقین نو ولای کما یا کولونه په بتونه ویل نن نام دا مون څه چاپوري نکو نه حاتک کو توهینو حاتک balo چې مون د یو خاص شړینو مغشته مو خامو مسله کو دی برد د پاره چې دا الله د دین د سپکول ندی بکا زکه دا حکم چاله دی دی باندې وا بل سو کمل کئ مونږ د پاره دی کړو او په عمل کو کن چې مونږ په عمل نکو نو بل مت براځي وله کل کسان مایه کلونه دو نو خری بتونې پهخپلو خټو کې ناچ الله نار مګارور یو دو ملاو کلللی معام الله او خبرې بهونونه کې د دوی سره الله یوم القیامت پررض قیامت قیمت دو مسازه الله به د رحمت خبرې نه کوي ونه ل ساې د الله د مونږېفااضو کې د دی ل بچووس ولا یوزقي نه بیا الله پاک کی او چې پاک نه شوو ج نه راتل کې یا ن نه راله ل چې جهن نغا ګونونه ندنه ګُنام نری <تصفح> چې مسله د نظر پټ کړل ده او نظر د غیر الله خوړلې او یذ الله په کتابه غشتل دا ولهم دې د پارا صاحبنا عذاب دې علی من درناک سلورمه سزا عذاب یې او پنځمه اولایک الذین اشتروا زلاله بالهدى ولعذاب بالمغفره هدایت پرې خو ګمړی و غشت عذاب و غشت مغفرت پرې سو جواب شو سو سو و تاسو پنځپیر وے دا ویلی دینو چې کوم خلک د نظر نیاز مسله په ډای د کتاب پټی پیسی پی علی نو موږ ویو غل پنځه سزا غانی دي مزګه خبرې دي پنځه خراشه دلته د شولدی سې خبره وره مولانا زکریا سی ابراهيم الله شولدی سې به ځنه کړه شولدیس مولانا زکریا سی زموږ دا علماي لوی محدث لوی داغه دا فضیل عمل عام کتاب دے که نا حدیثو که داخل دا عوامو دا پار لی کلی دے نا دیرلوی محدث دے عوامو دا پار لی چې صرف دا عوامو دا عمالو فضیلتون ووریو عمل پاک پیدایش نو دے وجن آغا سی ما جمع کڑی دنو کله کل, کل پاک کمزور روایتا مراغست دے خواسل کتاب اونو دا عغا نور دی دا عغا یو کتاب پند رسول جلک دے دا حدیثو دا عغا نوم دے د موته مالک امام مالک نه دا کتاب الحدیث موته مالک دا شرح ہی دی کړل او جز المسالک ټول دنیا کیا اچړي اسي نورم دې کتابو دي خان نو مولانا زکریا صاحب رحیم الله د دې آیات دلان لیکلي د دې آیات دلان د دې آیات دلان د فضایل عمل کې لیکلي او کم زي لیکلي په فضایل قران کې او په فضائل القرآن کې یو ځای کې دا خبره کړې ده د قرآن د فضیلت دوران کې یو حدیث را نقل کړي دي چې نبی علی السلام وای تاسو قرآن وای او قرآن وای او په دې باندې تک्यामل غوي دا سې اوګو د حدیث تاسو به تعلیم کې شرت اورېدلي او په دې باندې ماخله او یو روایت دارا نقل کړي دي په فضائل القرآن کې چې من قرال قرانه لتاكل به الناس جاء يوم القيامه وجه ازم ليس عليه لحم ده حدیث ده رمال والا نقل کړي چا چې قران دی د پارهوی چې پدی پا خلق نو خرموسکم نو قیامت به په داس حالت کې راشي چې په مخ او ډو کې وی او غخب نه یه د مولاست زکریا سابراهيم الله د دغه حدیث ته شری کی وې دا سو جلا چې الله پاک الله پاک دې خلقو په دې قران مان دا غسو دا وجي د مخ نه ولغو خلره کړو وډو کې پاتې شو وای زکا چې اشرفل اشیاء اشرفل اشیاء چې قران او غېده ذلیل دنیا د غټي ذریعہ جوړکړه الله ورله اشرفل عذاب مخ خراب کا قیامت تورګه زما اشرف کتاب خراب تعالی اشرفه اوسو خرابک مخ او بیا دا یادلی دی ناکری دی یاد نصابابت و اوړ کلل ځې نه شته او زال له تبلهده وال ذابل مخفره دی نصابت چې د ګماهی واغشت ته هدایتې پری خو عذا وغش مخفرې پرو ف زبرومره نار د سشي صبر کړپ وظکه دا د عذاله و ورکي وظال ک عذا الله ب شله چې دی نزل کتابه بیان کړ نازل کړی دی کتاببل ح د پاه د بیان د حق الله کتاب دلر عالی گله چې حق بیان شي دوی سګي بیا پټي نزد الله بل د سزا ورګي و اين الذين قننکسان چې اختلاف کوي په کتابه په کتاب او قران کې لافي شقاتم بې خامخادي په خلاف کې ډېر دی لره د حق نه د حق نه ډیرو لريو تی دي دی داخله دیمه عیسی د سوره بقره ختمه شو په دوی مې دو سکه بیان در رسالت دوی سه ختمه اول کی توحید دویم کی رسالت و سنت وزددی زینا لے سلبران تولو جوحکم قبل المشرق والمغرب ددی زینا دا قرآن پاک د سور بقر درے میں شروع کی دا ایک سو ستتر نوالا در دو سو ترپن پورے درے میں آیات القرسی پورے تقریبا دو سو ترپن دا دریمې سره د سورتي بقره پدی کې بیان د جهاد فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله الله بیانې مخک سره مناسبه او ربتم مخکاره مخ کې د توحید مسله بیان کړا دغه میثاکه د سنت باصله بایان شو او وای څوک د توحید او سنت نمنې خلاب کوي مناسب بسکه جهاد نه جهاد مسله ذکر شو هچومکه د دینه مخ کې د جهاد مسله نه ده بیان شوی اوسه پوره بیان شویو فاتحه کې وو نوهه بقره دو 200 کې نو اول زلدل ترازی بیان اوس نور سوراتو نو کې خوشتا نو د دیو جن بدلتا د جهاد مسله بلکل ابتدائی بیانای ابتدائی نو د جهاد ٹریننگ بدل تخیول <تصفح> چې جهاد وری یو فریزه ده د الله حکم دے. نو دا دی نو د دې لپارهوم سرایتی لکمونز یو فریضه ده کنه ده او د دې مونز د لپاره شرایط دي په شرایط کې یو شرط څه ده او دس او سره یو داسنی کلمونځی کی ودارن قبلیت مخکړنی کی نکی دقرن د جهاد د پارم سره شرایط دي نو غو شرایطو کې یو ټریننګ خي درې مبادی بیانې درې مبادی مانا درې ابتدی خبره د ټریننګ مجاهد لاول پکار دي چې خپل ځان جوړ کی یاو دیم خپل کور جوړ کی دعا دریم خپل ملک سم کی دادرې خبره به سمای نو بیا د بهر jihad ل روان شي او چې څو ورې د ځان کور او ملک نه له جوړ نو jihad ل بار دنې په کار ولی چې د خپل سم نه نه بل بس سم د کور سم نه نه بل خپل مخپل ملک سم نه نه بل غم ولی دا دریمه بادي د ټریننګ د jihad خوयात ساته <clears throat> چې دا بعدی د جهاد چ دا درې دا دا اقدی جهات دپاره جه به قسم غړ تقسی یو اقد جه دوین دف جهاد اقدامی جهات دیته وئ چې مسلمان کافر پسې وور په کافر عمله کوي او دف جهات دیته وئ چتور پسې نه زه او کافر عمله کړي داو تخپل دفاع کې لکه افغانستان باندې عمله امریکای کړي دا نو افغانستان کې کم jihad شورو دي دفاعي دفاعه کافر راغلي دي عراق کې کمزور و دي دفاعي کشمیر کې کمزور و دي دفاعي مړه بس هم ټول دنیا کې دفاعي دي اقدامي jihad دا سونو کالو نام مسلمانانو پرېخه سونو کالو چارت تا سوري دریچې ری مسلمان مل کافر په سيلاړ نو د یګداني جهاد په تر ټول مسلمانان مجرمان دي او ځکه ذلیل او خار دي یګداني جهاد پاتې او دا داتې کمشورو ده نو د دفاع یې نو موږ د خپل سرور ملکو کافر را په سيراغله او په دې کې خلک نه پرې دي دی دیشګر دی. عجیب خبر ا دادہ دا. چیزه چا پسته لې نیم کافر زما کوړته راغلی دی دا کور راغسته پکوره عمله وکړه او غلا کړي او تو ورته غلا مکه وا نوې بچي چپ ش دیشګرد دی ها ظالم دی نو ظالم زه کته راغلي ته زما کوړته او زدي منی کوم پخپل مال او دولت او جیدات نو زه خراب عجیب خبره مسلمانان ملکونه کافر نيولې او مسلمان خپل دفاع کوي دیشګرد دی عجیب خبره دځګردي نو خبره دا کوله چې دا کم ت... مابادي ذکر کوي دره د جهاد د لپاره ټریننګ ځان سمول کورس سمول او ملک دا د کم جهاد د لپاره اقدامې د لپاره دی دپي جهاد د لپاره دا شاکن دی دپي جهاد د لپاره صرف ایمان شت چې بس مسلمان وي او په مل د کافر حمله کول بس زیات فرض ده یادي تم وګوره چې کور می جوړ دی او ځان جوړ دی کنه ولي دا چې مثال لې لکا سیلاب راشي دریاو او یاد چې اپ وطن کورو لګي نور سره منډه وي هغه وخت به نه ګورې ورګه کوم بس بالټیرال وباړا وا چور مړشي او بوتابن واچوا بیا برس ته ګورو ځان او کور وسمو خدا اوړ مړ کول واړي دا سیلاب تمخ نه ویل واي خو اقدامې چې کې چې کافر بس توارځ نه اوس اول ځان سمول ولې دا ځکه کافر پسې زم سره زم چې کافر سمګم کړه نو چې ځ خپل سم کافر مکافر پسې سم نایر لپاره دا ټریننګ دی ځان کور او ملک دا مهمه تاسو سره پښتو کې وی قرآنی استېلال تاسو سره دا درې مبادي پایې کېو دې تهذیب الاخلاق د ځان د سمولو مجاهد ځان کې یو له صفات یاد کړی دا اخلاق خوونه ځان کې پیدا کړي دریم تدبیر منزل د کور د سمول او د پارا ائیته تدبیر منزل وای کور سمول هغه د پارا اتل سه احکام بیانای مسلمانان او مجاهیدین او داعیان لپاره دی چې کور پدې اتل سه احکام دروس کی او دریم سیاست مدنی سیاست مدنی څه ته د ملک سمول د ملک سیاست نو د هغه د پارا سلوور قوانین بیانای فامل کے ددا سلور قوانین نافذ شی نو چیکل تا کہ ل صفات کور کی اتل لا صح کامو فامل کے د سلور قوانین نافذو نو کور کلی وطن بدا امنی کور او کلی وطن بری جوڑی نو زوس جہاد لا زبار مطلب پشوہ پہ دا خبرو نو ز کوئی ویل سالبران تولو وجوھا کوم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن وی مشرق مغرب طرف تا یو خوابل خوابار پتلو کی جہاد او دعوت لا ثواب او جرنشتن کی نشتا دنی کی نه دا, دا چت سره پیو خوابل خو جہاد او دعوت لا رواني ولی داغین مخ کی وی ولکن البیرمن امن زانس مول غو کور سمول غو اندغه مطلب لیس البیرن دنی کی انت ولو چتا سو واڑ او غرځیو جوک مخنا قبل قبل المشرق والمغرب فترب د مشرق او مغرب مشریق مغرب تتلل یا مشرق مغرب د قبله بیان شوه دغه ته اشاره ده چې مشرق مغرب ته مخکولو کې اواز ثواب نه ده یا مشرق مغرب شمال جنوب ته جهاد لا دعوت تتلو کې ترغه ثواب نه ده چې ولکن البر لكن نیکی خو من دا, دا یا ولکن البر ای لكن زل بره زل بر لیکن نه کے والا منغه سوغ دے امنا ب اللہ چی مان لری دا اللہ په توحید ول يوم الاخره پر ذات ول ملائکه دو فرشتو ول کتاب ول کتابونو وان نبی نو په پیغام بارانو پنځه خبره بیان د دې تعلق دا عقیدی سره دی ښه ایمان ب یو آخرت دوا فرشتي درې کتابونو څلور نبی پنځه دا پنځه خبره د عقیدی سره تعلق لري مجاهد او مبلغ او دایره ځان کې د 15 صفات د عقیده پیدا کړوش 15 نور دي د عمل وا تل مال اشبغم مال علی حبه د خپل محبت او زړه نه ذ ویل قربا خپل خپلوان او ثولیتان د ایمانان دول مساکین مسکینان او تا وابن السبیل او مسافر او توسائلین او غستون کلا او پھر رقاب او آزادلو د ستونو کې دامان لګی <تصفح> مال لګئی خداسړو د مینه محبت نه چاله ور کوي خپل خپلوانو لا یتیم لا بیسکین لا چغریوی مسافر لا مسافر څوک دی د الله په دین کې راوتې مسافر طالب ویل مغهرا واسایلین سوال کوونکې نه حدیث کې خو سوال منه راغلی دلته وی سوال سوالګرو لور کې دا سوال سوالګر نه یادای سوال کوو شریعت کې منه مسله دا چې د سړی په کور کې صرف یو وخ روټه هم وی نو دلا سوال کول حرام دي نو دا سوالګر غنی یادې سوالګر نو مرات او غستون کې د دین د پاره دین د پاره چغواړي اغه یې لور کې دین له نه مثلا جهاد د پاره غوستنه کی چې جهال چاند ورکه جمعهت مدرسې لورکه طالب علم لورکه دی دین کار د پاره غوستل کی نو دغ کې ربار نو دغې لکه ورکه و رقاب او پاسادول او د سټونو کې غلامان آزادول یا فر رقاب هغه سره چې پقرز کې سټ بن شوي ر نو قرضداري لور کې ځان په د قرضه خلاص کی واقام صلاه نش پندم صفاتو مال لغول هم صفات واقام صلاه ته پابندي کيده مون اتم صفات واته زکات ور کوي زکات <تصف> زکات او اتم مال کې فرق دی زکات فرزي دی او اتم مال نفلي او وجوبي متشفیریم ولالی کلی دی معرفت القرآن چې بعضی خلک باندې خبره نه پوي او واجب زکات مي ورکو نو بس, ور بس خبره ختمه زکات جدا فرض دی په صاحب استطاعت باندې سالانه زکات او دویم دی وا تل دا جدا شی ا تل مال سره و یا مال د صدقات او نفلی وجوبي ورکړي دی یو دا عام غریب مسکین سره تعاون ور کول صدقات خیرات دو. او دوی موجوبی کوم دي الیکری دي چه د زکات نه علاوه زکات یو سړي ادام ک او دای نه علاوه پکړي وطن کې مثلا جماعت نو مدرسه نو جماعت دا مدرسې ته جهات ته د دین کار ته ضرورت شو او دوی مالدار دي او زکات ور کړم نو بیا هم په ور کړل صدا واجب ده د وجوبي ور کڑن. ا چې بهجیما خو ذکات ورک ذکات جو دی په تا باندې چې کله ضرورت دی ناغې و کبانې بیا لاظیممي نو کې ذکات وواتل مالی او نه هم سفتول موفونودي پو کوون کې بیا د م خپل وادوله ضاهدو کله چې واده و کې بل په مجاهده او مبالغ دواده پ بندې او لسم وساابری نو دي به کلهې ف باسا ف باسا په مالی توانوانونو کې او په بدینې ته کلیفونو کې کده بیمار ده او کمال وساره لګ دی او کډېر ده خدای وو په دین کې لګی وحین الباس او په وخت د جنگ کې میدان جنگ کې میدان جنگ کې د مجاهد کلک ولاړی په شابه نه تښتې نو دانا صفات چې بګرالل اولایک الذین دا خلق ده صدقو چې د اړشتنی مجاهدین دي او اړشتنی دایان وو لای کدا کسان هم المتقون دي کامل متقین نو مجاهد او مبلغ بزان کې صفات پیدا کی دا لصفات د تهذیب او اخلاقو د جهاد دا غا ټریننګ نه ډومبه خبر اوا چې مجاهد بزان کې دا لصفات پیدا کوي